koje su dolazili u puno većem broju, tek onda su se počeli a, a, pojavljivati nekakvi, nekakvi materijalne osnove da ih da i određeni broj ljudi počne raditi na tome i živjeti zapravo od tog posla. Cijelo vrijeme do tad, znači, cijela ta kultura festivalska ili industrija, kako ćemo god zvat, postojala je zapravo u našem slučaju zasnovana isključivo na entuzijazmu i na hobiju, znači očekujući materialan povrat. Zapravo, većini ljudi 99 posto ljudi u našem današnjem timu je to zapravo bio hobi. Znači, ljudi su radili do ono pet popodne i nakon što bi za, vršili svoj job počeli bi raditi na ovaj festivalima ili bi radili 20 stvari od jednom ovaj želeći jednostavno realizirati nekakve takve manifestacije. I sad ovaj definitivno najveća revolucija zapravo i prilagođivanje mentalnog sklopa unutar naše organizacije je bilo to da kao bankeri, anti-establishment pojedinci, zapravo anarhisti, ujetno rečeno, smo bili primorani kako su festivali narasli na tako velike poslove, opet ujetno rečeno, smo totalno bili prisiljeni zapravo ih legalizirati, institucionalizirati i raditi sve legalno. Predvidili smo tu situaciju i takav rast je zapravo u zadnje tri godine. Smo u napred blagodili poslovanje, tako da je ono, prema svim relevantnim institucijama u ovoj zemlji, financijskim, zakonskim i sve ostalo, legalno zapravo. Šta se je obistinilo je lani nakon... Sad ne znam da li je to svima bitno, meni je to jako važno zapravo. Lani nakon našeg festivala je... Ovaj, znali smo da živimo u maloj zemlji gdje su apetiti jako veliki, a novaca je malo i ako se počete pisati po medijima, kao što se pisalo da festivali ovaj, naprave, promete par milijuna kuna ili nešto, da će mnogi ovaj opravdano ili neopravdano nas napad zbog mnogo raznih razloga i zapravo to se i dogodilo, mi smo lani odmah dobili inspekciju, ovaj, poreznu u firmi koja je bila pola godine, koja je stvarno došla sa ciljem da nađe neko ilegalno poslovanje u tome čemu se mi bavimo i nisu to uspjeli. Šta želim reći? Da je nama glavni parobina mentalna sklopa ubiti preći u biti preću taj neki bijeli svijet, ne znam da li sam se izrazio, upravo nadam se da me shvaćate i zapravo nam je to izazov kako se tu pokazati još kvalitetniji i zapravo da nas to ne izbaci iz takta. I ovaj, poprilično za sad je to sve skupa uspješno, ali vrlo stresno. Ne znam, to bi bilo to za uvod, ja ne znam koje će se razvijati ova ovaj, rasprava, diskusija ili šta god, poslije ćete pitati šta god imate, ali ne bi se dio imati predug monolog ja se nadam da je to ok za neki početak ili nisi zadovoljena <laughs> jer bih voljela samo ako možeš malo detaljnije objasniti na koji način funkcioniraju Outlook i Dimensiones, obzirom da su to partnerski festivali, si ispleše festival koji vi organizirate samostalno tako? Točno. a Outlook i Dimensions su partnerske odnosno suradnički projekti sa uh, organizatorima iz Britanije iz Engleske, točno pa funkcioniraju tako da zapravo smo na tom nekom partnerskom odnosu smo ravnopravni u odlučujućem, u tom procesu odlučivanja šta ćemo raditi i kako ćemo raditi. Um, Mnogi, znači, govore da su to engleski, da to je engleski kapital i tako dalje, što opet je na neki način omalovažavanje i vrijeđanje, jer ja ne znam što onda radim cijele godine, 15 sati na dan. U svakom slučaju sve se radi preko firme koje sam i ujedno i direktor, znači domaća firma. Mi smo postavili tu neke uvjete poslovanja na način da većina stvari koje se angažiraju na festivali trebaju biti sa ovog podneblja da bi zaštitili nekako i domaće ljude i ljude koji se bave na toj sceni i zapravo većina i dobavljača i infrastruktura i opreme je sve to skupa se nabavlja iz naše zemlje zapravo i glavnina stvari koje rade naši engleski partneri koji su vlasnici festivala je to da uspješno promoviraju festival u cijelom svijetu prodavajući i karte, ulaznice, radeći kampanje i tako dalje, bukirajući većinu line-upa koji je na kraju krajeva i dovlaći tu masu za zainteresiranih ljudi po tim standardima. Odnos je partnerski, u svakom slučaju. Mislim, ne postoji niti jedan relacija, suradnje, da nekom nešto naređuje, šta da radi ili da se netko mora na silu složiti sa nečim. Znači, o svemu se raspravlja vrlo detaljno i smo jako zadovoljni zapravo sa tim odnosom zbog toga što prvo da se vratim zapravo malo da ne bi zvučilo da smo mi nekakvi nacionalisti i tako dalje, zašto smo mi zahtjevali da naši ljudi rade, iako smo mi angažirani da ne budemo servis i usluga, nego da budemo ravnopravni partneri rezultati su pokazali naravno da takav način što smo se postavili da ono što smo napravili kroz festival ono što smo dopredili kroz najveće najveći festival je danas i napravilo to da od kad se mi bavimo s festivalom zapravo festival raste svake godine za duple. Prije nego što je festival došao u pulu on ima 1800 ljudi. Već sljedeće godine ima 4500 godinu dana i za toga 10.000, danas ima 15. Auto festival koji nije jedini takav festival. I ovaj, to je jako bitno jer smo predvidjeli da ako se desi to da će se domaći ljudi prilagoditi stranom kapitalu i stranoj publici i se kao seri zato što imamo lijepu obalu i tako dalje, da će zapravo domaća scena nestati. Mislio sam da će to biti proces koji će potrebati pet šest godina, ali on se zapravo završio u godinu i po dvije dana. Da zapravo danas je realna situacija da na našoj obali nemamo festival koji ima dužu dužu tradiciju i više tisuća ljudi koji ga dolaze konzumirati da je domaći festival. Znači Sispaš festival pa i auto festival su ovaj domaći festival je li recimo tako dok svi ostali za koje znate na obali koji se promoviraju ja ću vam iz da oni su danas financirani e, stranjim kapitalom i da su u vlasništvu inozemnog kapitala. Znači to nije nešto što je nama bio cilj, znači to je bilo što je nešto podsjesno. To o, o, o, Često kažem da danas rezultati koji su se pokazali sa takvom suradnjom s partnerima su zapravo jako do, donijeli jako puno beneficija u svim aspektima, znači u nekakvom socijalnom, ekonomskom ku, i ku i ku, kulturnom prije svega. Naša organizacija se prema svim relevantnim institucijama s kojim surađujemo, mora non stop opravdavati, nas smatraju kao zabava. Znači, mi se ne smatramo kao zabavu. Mi ako se nešto radimo, mislimo da radimo kulturu ili subkulturu ili antikulturu. Ali nekako zabavu, to je posljedica kako neko doživljava, nek onaj konzument. Da se hoću zabaviti, onda sigurno ne bi potrošio cijelu godinu na nešto što kad se desi ne vidim uopće jer ima toliko posla ne. Ono mislim jednostavno ono kako ja vidim općenito, ja dolazim u Pulu 20 i nešto godina dvadeset 22 i po meni je Pula kao grad i prateći mentalni sklop Pule najviše uz napredovao i se razvio zadnjih četiri godine sa dolaskom u autok festival i Pula je postalo puno interesantni grad po meni i puno se stvari tu počelo događati šta se događa Razmjela iskustava Znači mi smo svako dali nešto što znamo najbolje da bi realizirali neki projekt onako kako mislimo da bi trebao, da bi trebao biti na kraju, da bi, da bi trebao ispasti, to je dovelo jako puno razmjena ideja iskustava mladih ljudi koji dolaze ciljano, ne znam, jedna tisuća kilometara na, negdje na neku lokaciju da bi ili konzumirali nešto ili da bi radili nešto i to je zapravo ovaj i u i u pri, i u pri, primjer u mog rodnog rada Šibenika koji je dobio Tera Neo festival zapravo u zadnje dvije godine nakon 20 godina što je Šibenik stvarno rupa koja je e, nazadovala mentalno i sve to skupa pojavom jednog takvog festivala gdje dolaze mladi ljudi sa različitih e, područja godila se razmjena iskustava jednostavno je cijela zajednica je, e, dobila nešto s tim to je ono jedna stvar, A druga stvar koju se htio reći mi je stao sad, pre je. Pa vratit ću se, mislim, vratit ću mi se sigurno. Još nešto ili još, još, još. <laughs> To je to za sad, okay. hvala ti puno. Hvala. Sada bih prepustila riječ Petru Milatu, koji ima dosta zahtjevan zadatak predstaviti mnoštvenost manifestacija i programa iza kojih stoji. A im nešto reći o kontekstu Human Arts Film Festivala u kontekstu uh, puno kompetitivnih i većih manifestacija u odnosu na ovu koju sam vodi. Mislim dobro ja se pokušava malo pripremiti zapravo na, i kad smo razgovarali u, mislim, tokom priprema, mislim s obzirom na, na način na sam razgovor na temu festivala i kulturnih kulturnih industrija. Meni je zapesantno meni nekako čito vrijeme se vrtilo da je, da je to festival i kreativne industrije. Mislim da, da zapravo moram reći, ok, mislim sad smo tu svi preobraćeni, nema, mislim uvijek mi je žal, mislim koji put kad želim provocirati, pa mislim pa nema, mislim adresata provokacije. Mislim da mi u momentu, da mi u momentu imamo recimo jedan slučaj koji je onda si nažalost vezan za Rijeku, zapravo de facto korištenja festivalskog formata da zatuče, da zatuče bilo kakvu kulturnu proizvodnju i mislim da, znači da festival Republika, kakav ga i sad nažalost nema adresata iz grada koliko vidim, znači da festival Republika znači koju, koju je Riječka gradska vlast ove godine pokrenula mislim da je to mislim da je svinjarija premal izraz mislim da je to baš onako izraz jednog intelektualnog bez čašća. I da mislim da s te strane u toliko ukoliko to sto uvisno nije jedan intervencija ali ne samo za nešto ili u smislu otvaranja novih recimo nekakvih novih potreba, nekakvih novih recimo regiona, nego zapravo doslovce e, e, pitanje preraspodjele i to onako pljačkaške preraspodijele i Doslovno se zapravo znači, želje da se sve poveć postojeće devalvira. Mislim da, mislim da to trebamo zapravo imati na pameti, da u, u ovom smislu čak i, i mjesto dakle mi govorimo i trenutak u kojem mi govorimo se mora odnositi prema to učinjici da, da, evo, recimo, u ovom slučaju Rijeke imamo istaknuti primjer da, da je dan pročelnik gradskog eh, ureda za, za kulturu. Um, promovira, mislim znači de facto uistinu uništavanje ove vrste proizvodnje ili sektora u, u, u kojemu pripadamo ili u kojemu želimo pripadati. Mislim da to nije, mislim da to nije beznačajno i da i da s te strane um, festivalizacija konkretno u ovom primjeru u istinu je mislim batina ili kako god to već nazvali koja, koja, koja prijeti ovom sektoru. Uh, mislim to mi je zapravo bio ne, mislim, na neki način početak eh, ono kao reality check osvještavanja zapravo mislim gdje se nalazimo Uh, Nisa mislim s tim počet, mislim ovo, ovo sa Republikom naravno mislim tek naknadno je mislim, negdje došlo jer mislim da to pitanje upravo toga festivala i, i, i migracije na neki način festivalske forme u kojem imamo jedan grad, jednu gradsku upravu koja pokušava na neki način importira. Mislim ovaj slučaj sa muzikom i sa muzičkim festivalima na, na, na obali je interesantan iako ok, mi nakon ulaska u EU više ne možemo govoriti da je to inozem, inozemni kapital, to i po svemu tome je to Hrvatski mislim, ili to je EU kapital, mislim, to je dom, tomu domaći kapital, ali u ovom slučaju Republike imamo jedan, jedan festivalski format koji koliko znamo de facto se importira iz, mislim tako, iz Novog Sada, s Exet festivala i s druge strane sa share konferencije u Beogradu. I onda tu imamo mislim, poprično interesantan miks institucionalni koji, evo, ponovo govori, znači svi, svinjarijski ili pljačkaški mislim de facto želi, želi uništiti nešto već postojeće. A, nakon su bili nakon smo da meni prvi citat, mislim da mislim koji put je dobro citirati i a, srpski samostalni tjednik novosti iz Rujna, broj 717 a, novinar je novinar je ministarski savjetnik. Nećemo imenovati me, građanin ministarski savjetnik u svom tekstu. Kratak citat, dvije rečenice, govori a, sama forma festivala, tj. sama forma festivala kratkotrajnog intenzivnog šova prilagođenog medijskoj slici i publici koju treba zainteresirati. I sad Znači, festivalska forma, znači festivalska forma koja je u posljednjih 10-15 godina u hrvatskoj kulturi progutala sve na što je naišla, od baroka i džeza preko alternative i ljevice pa do eksperimentalnog jednominutnog filma. Idemo reći, mislim, prije dva mjeseca kad sam, kad sam u novostima mislim, pročitao ovakvu rečenicu koja poprilično, ovako, mislim, histerizira oko, oko, oko festivala, uopće oko festivalske forme. A, bilo mi je interesantno, sad, mislim, biografski fakt, ja mislim da je dobro prokazivati u ovakvima situacijama. Mislim. Znači, čovjek koji koji 3-4 godine sudjelio na jednom od festivala i nema nikakav problem sa festivalskom formom, kad je, je zasjena par nas um, u Zagrebačkoj runjaninu u ulici Ministarstva kulture, jedan put ima potrebu dijeliti lekcije o tome što su zaprofestivali i kako oni uništavaju. Meni je na neki način, za razliku od ovoga što, o Republici što govorim, što je, ja, mislim, uistinu ona relevantna pretnja, već i svojom, e, znači financijski e, opsegom za, za, za kulturu u Rijeci, pa i šire. S druge strane mi je onda interesantno, mislim, kad pročitam, e, mislim, ovaka tručkanja, doslovce visoka e, koja još po muđnosti dolaze sa, sa, sa mjesta artikulacije koja se zove Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, meni je u tom momentu već mi je bila, ok, pa dobro, mislim, ako vi već tako govorite, vi koji ste sudj u to što možda što jesu, onda mi, ok, idemo pokušati braniti festivale. I meni zapravo, mislim, u momu iskustvu sad i intelektualnom, ne, ne, ne samo organizacijskom, onda je interesantno vidjeti, dobro, mislim, što bi ona zapravo u festivali bili, ili što, za razliku od ovih koji histeriziraju oko festivala i proglašava ih na neki način ili uh, ljekom za sve nedače postojeće proizvodnje, ili na neki način zlon koje, sve, koje je na neki način dovelo do ovoga neki način do monokulturalizacije kulturnog sektora. Mi je onda zapravo bilo interesantno vidjeti mislim, znači, što, bi uopće, što bi uopće u tomu smislu festivalska forma bila. Za razliku recimo od ovakih kasandri iz Ministarstva kulture koji će znači, od baroka, džez, alternative, ljevice i onda eksperimentalno jedno, jednominutnog filma će sve poglašavati zapravo a, kravamo u mraku koje su apsolutno, znači nikakve distinkcije nema među njima. I tu mi se čini da, znači za razliku od Znači za razliku od takve histerizacije. Mislim da bi trebalo onda mislim uvesti jednu možda tu jednu distinkciju um, na razini, na razini i koncepta, ja bi recimo rekao da ovo o čemu se ovaj građanin savjetnik uh, iščuđava, da je to spektakl. Mislim da ako govorimo ako ovo o čemu u ovom citatu govori, znači u toj festivalskoj formi, a ja, mislim da, da je tu zapravo spektaklu i spektakularizaciji. Ne nužno festivalizaciji. Mislim da postoji, očigledno postoji određena konvergencija između spektakla i festivala. Ali ja ne bih rekao da je ona jedan na jedan. I ono je zapravo što u tom smislu... Mislim, neki način onda ponovo moj obrani festivala, te ono, zapravo, mislim da ga mi je stalo. Ono što je, ono što je možda je neki način teorijski važno ili u smislu um, konkretno onda filmskih festivala, to da je a to je sad nešto što onda je globalno iskustvo, zadnjih 25 godina filmski festival i je, već jesu unutar neke filmske teorije i unutar uopće um, pitanja recepcije filma, ima jedno dosta povlašteno mjesto i može se zapravo reći da je i to je na neki način sad ono pokušavam sumirati različite vrste teoretizacija bilo filozofskih, filmoloških i socioloških. Zapravo filmski festivali su, to, mislim to se tako treba kratko reći, oni su zapravo mjesto, znači mjesto socijalizacije filma nakon kraja kina. I sadono zapravo imamo tu neki način tu jednu, mislim barem što se filma tiče u drugim umjetnostima znači recimo što se tiče muzike, književnosti, mislim da su tu mislim da su sami mediji su različiti, ali što se filma tiče filmski festival je neki način to jedno privilegirano mjesto socijalizacije filma nakon nakon što je kino u onom u svomu svom herojskom, enfatičkomu industrijskom značenju umrlo ili, ili počinje stajat kao dominantna forma socijalizacije filma. I u tom u smislu filmski festivali jesu specifični. Ja mislim da vjerojatno svako od vas je već čuo tu, znači tu sintagmu da neko radi samo festivalske filmove, recimo kad se kaže, kad se želi nekoga devaluirati, Umjetnika, recimo, kao previše autorski, previše pretencije, pa se kaže da je to zapravo film rađen samo za filmske festivale. Ili da su filmovi dosadni, pa mogu ići samo na festivale, da, mislim da nikoga ne zanima. Ali u osnovi, znači što se filma tiče, fi, fi, znači festival je već otprilike za njih 25-30 godina, to mjesto socijalizacije, ne samo autorskog, a uopćenito zbiljnjega i angažiranog angažiranoga filma. Tako da s te strane recimo posebno što se, i e, sad ću onda pokušat doći na ovo naše konkretno e, recimo iskustvo u Hrvatskoj i onda konkretno na iskustvo ovoga festivala koja ga vodi. Znači da e, filmski festivali s te strane imaju jednu jednu dosta čudnu, neki način jednu ambivalentnu ulogu. Oni su s jedne strane jesu povezani, na, mislim naprosto utoliko što još e, što su uključeni u jednu e, relativno još veliku kulturnu industriju, možda čak najveću kulturnu industriju, a to je audiovizualna, ali sa druge strane oni na neki način već reflektiraju promjenu, nekakvu transformaciju e, i medijsku i e, industrijsku te same industrije i na neki način festivali jesu. Znači, iako pripadaju industriji, velikoj industriji, važnoj industriji, oni na neki način jesu i neka vrsta isto privremene autonomne zone, neki način, oni jesu ono mjesto predaha, mjesto socijalizacije u kojemu i drugčija iskustva se može posredovati uh, i u kojemu su drugčija iskustva dopuštena. Tako da, kad, znači, recimo kad, mislim, kad bismo onda govorili o festivalizaciji što se filma tiče u Hrvatskom, mislim, mislim da ponovo tu da je ovaj prvi refleks je ova histerizacija u kojemu će se govoriti o festivalizaciji je naprosto o inflaciji festivala, ali, ali prvo, znači, ne vidi se ovaj globalni kontekst o kojem sam govorio, u kojem zapravo festivali imaju sobrenu, na film kao umjetnosti, imaju jednu vrlo specifičnu funkciju i s druge strane zapravo ne vidi se onda niti konkretni organizacijski setup u kojemu, recimo, mi osim rijetkih iznimki zapravo nemamo pošteni kinotečni ili lokalno ili komunalno filmski ili komunalno kino programa niti mrežu u Hrvatskoj osim uistinu rijetkih iznimki. Tako da, da e, to da mi u Hrvatskoj imamo danas ratino veliki broj filmskih festivala, to je, e, ja moram reći mislim kad pogledamo vjerojatno nikad nije bila veća mogućnost bez obzira za sad na internet, mislim sad uistinu na veliko platno i mogućnost da se filmovi ovaj pogleda u u dobrima ili u najboljima tehničkim um, uvjetima, da, da ta razina informiranosti za domaću publiku nije nikad bila bolja. I da, i, i da ta inflacija je apsolutno, mislim, mislim, podigla na neki način s te strane, je, je, je barem ne podigla razinu informiranosti. Što se, e, e, e, ali sad, recimo, konzervativno e, argumentirati da, da ta festivalizacija nije napravila ništa drugo pored toga, recimo da na neki način se film, koji nije samo u tom smislu produkt, jedan kojega ćete vi pritisnut play i onda publici to prezentirat nakon što završi počistit kino od kokica rveća drugoga, nego recimo da je možda film također ima jedan intelektualni suvišak. I sad recimo taj suvišak koji bi trebao možda biti akademski, koji bi možda trebao biti, recimo, razvijen preko kinoklubova, preko kinoteka. Ja reći, ja mislim da festivali to nužno ne moraju ispunjavati. Dobro je ako to mogu napraviti i neki od festivala Kranjolini u Hrvatskoj i jesu išli tim smjerom diskurzivizacije svojih, svojih programa koji imaju iznimno visoku teori, teorijsku i intelektualnu letvicu toga što na neki način prezentiraju i na neki način onda sa publikacijama kasnije i kontekstalizirati i lokalizirati, ali mislim da to ne mora nužno biti prva i, i, i primarna funkcija festivala. Tako da, recimo taj konzervativni argument u kojem se ta inflacija ili povećanje broja festivala spominjati kao nešto što je primarno loše, mislim da je na neki način to deplasirano. I da onda ovo što na neki način mi, i sad ponovo sa jednom e, e, retroaktivnom e, ili nostalgičnom e, projekcijom na ovom kao zlatno doba Kina i, i recimo ili kao zlatno doba nekakvih kinoteka u kojima onda poslije projekcija ili e, imamo jednu vrstu ne sa okolo. Mislim da recimo dobar primjer toga su upravo, e, nedavno su ponovo bile pokazivane e, 3, 2, 1 sa Orsonu Velson i sa Anton Petelićem na televiziji. Znači recimo taj, ne, ne, ne, neki način ta mitska projekcija filmske kulture u kojem imamo te velike široko pojasne na neki način programe u kojima ne radimo samo film, nego imamo kao onda i razgovore, imamo prevođenje knjiga, imamo teatar, uključeno sve to. Mislim da to je to jedna projekcija kao u tom u smislu ne drži vodu. Tako da, mislim, ako, e, e, znači, ako idemo branit festivale kao jedno mjesto, znači, braniti festivale od spektakla i, i, i znači, fje, znači, mjesto kao mjesto socijalizacije u kojem onda dopušteni eksperiment, u kojem je, je predah, u kojem je dopušteno, znači, Čak možda zapravo dopušteno, što recimo onda sad već po pitanju nekakve kustovske ili programatorske poetike, znači da je dopušten predah i znači da je dopuštena praznina. Mislim da je to ono što zapravo festivali dopuštaju, mislim da je neki način to ono što oni omogućavaju i da su oni s te strane zahvalni. Jer na neki način to ne morate, jako su festivali i filmski festivali posebno jer su skupa igračka, znači to je, govorimo u Hrvatskoj, za, recimo, Iole ozbiljni festival srednjega ranga je to par stotitan tisuća kuna. Za ove najveće su toć cifre od nekoliko milijuna kuna. Ali svejedno, mislim da je to na neki način, uh, bar u, u razini događajnosti, je to puno lakše i u, i u tomu smislu održivije nego, uh, recimo, nekakav akademsko kulturalni pogon kojega, recimo, u Hrvatskoj de facto, Uh, sad sve do primjera vjerojatno, onda ponovo riječ koga s Kinon, u, u kojemu Art Kino onda postaje e, neki način gradska institucija, za zapravo de facto takoga primjera u Hrvatskoj onda nemamo. Znači u Zagrebu e, Kino Tuškanac i e, Hrvatski Filmski savez je ponovina nešto drugčija priča, ali de facto mi, e, recimo u tom smislu a, još možda jedino primjer druge, onda kinoteke, može biti splitske, Ali to je ponovo, znači mi govorimo od znači, o svega dva ili tri mjesta u u državi. Znači, da zapravo da s, s, s te strane festivali jesu atraktivni jer na neki način ipak vi možete postići kontinuitet sa, i sa relativno malima sredstvima i sa relativno malima resursima. E, no, ono što onda, što, što zapravo na neki način tu je problematično kako onda i sa ponovo kako ist, istaknut događajnost, znači e, jednu kontinuiranu događajnost festivala a da se ne zapadne u spektaklju. I mislim da tu, da tu onda zapravo, mislim, na neki način kad tako pokušamo znači, razlikovati tih par različitih formata, okranjeno nije prohtjeva. Mislim, recimo da, recimo da pitanje spektakla u tomu smislu kako ga ja vidim, recimo sad na primjeru oga građanina savjetnika, taj čovjek nema nikakoga problema to da on, recimo, sudjile godinama, sad, mislim sad da ću prijateljska kritika, a, mislim, znači nema nikakvoga problema da sudjela na festivalima ili na festivalu koji, koji, uz, uz, u, koji želi promijeniti svijet. Ali na neki način onda mislim ono u, u momentu kad, kad se ispostavi zapravo da taj festival ipak ne mijenja svijet i da revolucija ipak nije iza, iza ugla, onda ovaj naš dragi gospodin eh, sa stalnim zaposlenjem u Ministarstvu kulture jedanput osjeti potrebu da počne pljuvati i onda jedanput sve ostaje, znači sve ostaje loše. I onda na neki način, ono što, ono što je tu bitno, u, recimo upravo u tome festivalu, znači u filmskom festivalu uh, koji, je, koji je neki način pokušao spojiti sve od recimo avangardnog, recimo eksperimentalnog filma, pa do recimo Olivera Stona, u kojem će znači spektakl biti ta forma ili ta poveznica između političkog revolucionarnog političkog djelovanja i eksperimentalne umjetničke prakse kada se ispostavilo zapravo da spektakl nehaje kako niti za e, političku e, praksu, a niti za niti za umjetničke dosege, nego zapravo spektakl je uvijek samo spektakl i to ono što je i on se u tom smislu e, reproducira, Mislim da onda s ste strane bitno nam se naglasiti da festivali iako jesu dio industrije, iako imaju taj događajni aspekt Festival nije u tom smislu spektakli i mislim da ono što je zapravo bitno tu naglasiti, čak recimo i sad, sad, sad počinjem govoriti o, o, o festivalu kojega ga vodim, ono što je mislim bitno to da recimo te različite zahtjevi koje postoje. Znači ako spektakl traži samo samoga sebe, ako spektakl želi samo samoga sebe reproducirati po mogućnosti to sa nekom i financijsko dobiti, Festival ili festivalu, čini mi se da, da bi ne trebalo biti takvo mjesto, znači ne samo socijalizacije određene vrste umjetnosti, filma, nego trebalo je zapravo biti neki način, mjesto u kojemu ti, ti različiti zahtjevi, recimo aktivistički zahtjev, onda umjetnički zahtjev, nekakav društveni zahtjev možda u, u, u smislu lokalnog community buildinga trebaju, ja mislim, biti heterogeni i na neki način heterogenost tih različitih zahtjeva, recimo aktivističkog, umjetničkog, nekog lokalnog, društvenoga, mislim, da oni trebaju biti u tom smislu heterogeni i ne treba pokušavati svesti na jedan po mogućnosti najmanji zajednički nazivnik koji će onda biti spektakl. I, I mislim, s te strane onda e, mislim da tu e, ono što je, recimo, barem koliko ja pratim kod velike čine, ja bih rekao onda boljih ili čestitijih festivala u, u, u Hrvatskoj, je interesantno zapravo u kojoj mjeri su oni, kad se usporedi, su... Imaju, mislim, zapravo, dosta čudno programiranje, u kojem imamo, imamo, imamo, imamo dosta eksperimentalnog filma, ima dosta težih formata, a, dužih formata, a, znači, filmova koji su u tom smislu zahtjevni i da, i, i da velika većina tih boljih festivala u, u Hrvatskoj, je, mislim, relativno, kad se pogleda u nekomu proseku, je, je relativno zahtjevna. Za razliku od možda ono što je onda tu, što tu onda kad bi išli govoriti na nekoj gradaciji, barem ovi najveći festivali u Hrvatskoj, znači, filmski festival u Hrvatskoj su zapravo, mislim da su oni ostali, mislim da tu nisam vjerojatno jedini u toj ocjeni su ostali svaštare, sva koje, nažalost, zadnjih godina, čini mi se, mislim, barenu u, u, u svom nekakvom zahtjevnosti padaju. Tako da, recimo, ne znam, od Pule, pa dijelom, znači, Zagreb Film Festivala, Motovuna, mislim da su, recimo, to primjeri, čak jedni možda jedin dijelom, znači, Zagreb Doksa, pa, mislim da su to zapravo festivali koji su to, svojom veličinom, koja je, mislim, koja naprosto, koja je, koja je nepobitna, a, na neki način da oni e, e, naprosto možda već i radi svoje veličine ne mogu Pokušat doći uopće do ovoga pitanja da bi, da bi taj festival bilo mjesto, okupljalište, ali ne sad samo, sa, samo zadovoljne filmske industrije ili umjetnika i publike koji će naprosto, zato što u, u tokom 7 dana imate otprilike prike 150 do 200 filmova pa naprosto sama ta količina će vas opiti i ona u tom smislu je ona koja, e, mislim, ta količina će vas premlatiti i zamlatiti, da, mislim, znači, da za, on, oni već naprosto svojom veličinom ne mogu doći na ovu razinu u kojem recimo, tipa festival je, ne znam sad, da, da će to biti 25 e, FPS-a, jednom to, to signal isto se možda tiče split film festivala. E, to je recimo onda manifestacija, e, recimo kao što je, su, su finske mutacije e, koje, koje vodi Tanja Vrvilo. samo takav nam primjer čak možda i nevidljivih festivala da oni, oni, oni imaju znači jednu drukčiju vrstu na neki način imperativa i da tu, da tu onda mislim da u toj nekakvoj gradaciji znači, ovaj ekspoze u tom u smislu je pokuša mislim vidjeti u kojoj mjeri onda ako, ako pokušamo braniti festivalsku formu i ako znači ako vidimo nje, znači njezinu nužnost za razvoj nekakve umjetnosti a, onda tu ipak raditi distinkcije i tu mislim da je znači ova neki način moj zahtjev ili mislim moje svačanje festivala kao mjesta u kojemu ćemo te različite stilnice pokušati držati otvorenim i onda na neki način se nada, tada, onda stvarno je događajni efekt, mislim to je stvarno ono, na neki način slučajnost, može biti sreća, da, da se onda ustinu recimo neke konvergencije i neki susreti da se dovode. Meni je samo, s tim ću zapravo završit, meni je onda u tom u smislu, u, znači uvijek se toga prisjetim, znači svake godine, ok, recimo finski festival mislim, postoji taj fetiš filma za otvaranje i, i, i jako velika kom, kom, kompeticija oko toga ko će imati bolji film. Mi smo recimo prošle godine za naš jubilarni festival... Znači, vi se pripremate godinu dana za, za iduće zdanje festivala, mislim, dobijete film koji je, koji je, koji je vrhunski, jedan od povijeka Kana, os, nominiranog od Oscara, i onda vam, taj dan vam padne snijeg i mečava ogromna, i onda umjesto punog kina imate, ne znam, imate možda trećinu kina, mislim, onda bi se narađe, bi se upucali u tom momentu, ali mislim da, recimo, da taj efekt je nešto ono što, što je, to je samo jedan primjer, ono sad atmosferilija oko festivala. Mislim, to u muzici je još, mislim, sigurno onda mislim, puno težiji moment da ako padne kiša ne, naprosto nema toga. Onda. Ili, ili ima možda samo u vrlo kućnim ove Tako da, mislim, ovaj moment slučajnosti u kojemu se te neke konvergencije recimo možda jednoga aktivističkog, jednoga kulturnog, jednoga intelektualnog uh, za neke sigurno možda i profitnoga znači imperativa da se te stvari dogode, mislim da je to bitno i na neki način onda ne prelamat to ovako jednoj, jednoj projekciji zapravo neki način na stvarnom ulažnjenju Znači, kako imamo, koje onda u istinu, nažalost, mislim, evo sad ovom slučaju koje sam naveo, je garantirano time. Znači, pozicija takvoga govora o festivalnom samo zato što neko ima svoje stalno primanje u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske ili, recimo, onda vodi gradski ured za kulturu grada Rijeke. Tako da, mislim da, s te strane, mislim da, da, mislim da trebamo biti, na neki način pokušati obraniti taj format festival od ovih tatova, ne znam, zločinaca, koji, koji ga pokušaju devalvirat na neki način promovirajući festival, a zapravo promovirajući spektakl. Evo ga, nje. Hvala ti. Čau. Da, li... da, da, da, paći. Znači, ovaj, ovaj, uh, imam neki film da se festivali se svi isto koš. Kao što postoji loša pjesma, dobra pjesma, loš film, dobar film, tako, nisu i festivalisti. Znači mi se stvarno ako nešto potpisujemo sa festival ne identificiramo sa nekim festivalima koje se isto tako potpisuju. Naprotiv, stojimo na skrom suprotnom polu. To je jedna stvar. Definitivno su spontane stvari najbolje. I festival otvara nešto šta interakcija koja se mora dogoditi. Sad, da li treba se vraćati na definiciju festivala? Ovaj, ja je ne znam zapravo, ali mi imamo svoju viziju festivala. I nama je uvijek festival bio tamo, nešto gdje se ljudi skupaju više dana, prezentira se više sadržaja, razbjena ideja, bilo šta, i ti ljudi dok traje festival zapravo su tu, ne id doma, to je nekakva naša vizija festivala. Bilo je zapravo jedini je takav festival od zadnjih 11 godina, konkretno bio festival koji su radili, znači se složili, ljudi dođu na festival i ostanu spavati ta četiri dana, stavi šatori, ne miču se, zapravo stvori se jedno malo selo koje živi 24 sata u ovaj krug, znači neka kritična masa ljudi, ali koja je zapravo i najzapaljenija za sve to, dal su to organizatori, izvođači ili publika. I dok ovaj često se festivalima potpisuje nešto što je samo nekoliko dana, a zapravo radi se o nekakvom sadržaju i programu koji možda potraje sat, dva, tri, možda jedan koncert, pa završi ljudi od doma spavat pa dođu sutra navečer u 11, opet van nakon što je završe cugu negdje u kafiću. Znači to nama jednostavno iako svatko ima pravo se potpisati nešto za što je festival moje osobni stavlj ljudi koji radi samo na festivale da je to ono, to je korištenje festivala kako bi se nešto zapakirao u paket i naplatilo bolje. Recimo, ne imam pojma ili napravio se neki projekti i tako dalje. Govorim o festivalima, glazbeni festivalima, koji su onda vezani uglavnom i uz to da nisu na nekim uobičajenim lokacijama, nego su u ne specifičnoj infrastrukturi, najčešće to open air na otvorenom, koji onda posebno prilagođena za takvu manifestaciju, što zahtjeva i ekstra napora i tako dalje. Sljedeća stvar što sam htio reći je što sam zapravo došao do toga, slučajući tebe, koja je osnovna razlika između festivala i kako ga ja doživljavam. Znači, postoje festivali koji pokreću nešto, stvaraju scene koji stvaraju, koji su kreativni i postoje festivali koji repliciraju i koji zapravo naplaćuju nešto što je već potencijalno materijalno iskoristivo ili dovoljno popularno ili komercijalno kod većeg broja ljudi. I sad ja se smatram onim dijelom scena koje je nešto stvaralo i pokretalo. Nači ponavljam, mi smo prvi festival Monte Paradizo. Ne naš prvi, moj koji je bio vezan za, lo za lokalni karakter koji trebao biti u Šibeniku, pa bila opća opasnost, pa smo se probasli u dom barimošten pa onda su vatrogasci shvatili da mi nećemo pjevati ustani bane, onda su nam rekli ne možete da smo mi odbradili festival ispred ulice na cesti, ono, spojili smo se nekome u kući, to su bili početnici festival. Gorim Pula zbog toga što je tona okupila različite iskustva i ljudi iz različitih krajeva počeli se stvarati jedna scena. To prije toga nije postojalo. Punk je postojao, on je full već bio komercijalno iskorišten i tako dalje, ali mi ljubitelji te scene nismo imali ništa. Znači, nije bio niti blizu cilj sad tu napraviti neki biznis i napad Bolje nego je bio ono cilj okupiti ljude. Znači, pojedinačno smo svi u scenama svojih lokalnih gradova, imali svoje bendove i tako dalje, ali niko od nas nije mogao bez takvog jednog okupljanja festivala napraviti da se svi okupimo na jednoj lokaciji tih par dana i da svi vide i čuje sve što žele. Jer nisu mogli otići tih godina, ne znam, putovati redovne iz Šibenika u Pulu, to je bilo ko danas iz Šibenika u Amsterdam, nemam pojma. Ono mislim, dosta su drugačija bila vremena. Ista stvar se dogodila poslije i sa Sistoš festivalom. Ista stvar se dogodila su u međunarodnoj, uh, u međunarodnoj suradnji sa Auto festivalom. Znači, da, da festival ubija lokalne scene i ono što znači za općenito nekakav krug ili kolektiv ili lokalnu zajednicu Nama to ne bi bilo interesantno, mi ga ne bi radili. Ono što su festivali koje smo pokrenuli ili koje radimo napravili da zapravo su multiplicirali sve te nekakve aktivnosti koje su po nama ok. Zato i danas Klubske večeri u Puli koje su neovisne nezavisne i po meni nose i šire jednu vrlo pozitivnu i odgovornu društvenu poruku su sve uspješnije i sve ih je više. I zapravo iz jednog barenda počet ćemo s ispaš ili sam potpisan tako danas postoji i Sispas Pula Crew, postoji i Sispaš Summer klub, postoji i Sispaš platforma novogodišnje ovaj, novogodišnja događanja, postoje i, ti, i rek, nekakvi razni događanja gdje ljudi idu i gdje prije nisu mogli ići pa onda dođe drugi tako dalje događa se jedna interakcija koja je pozitivna zbog toga što nije ono institucionalno uvjetovana i zapravo se stvorilo nešto iz ničeg. To je ono što je meni najbolje od svega. Tako ja doživljavam festivale. Malo sam uzbudjen sa tim nazivom zapravo panela festivali kulturne industrije jer s druge strane mogu sa konkretnim činjenicama dokazati kako je Sispiš festival nastao i opstao zapravo bez izvan kulturnih industrija i zapravo kao kako je danas outlook sa ogromnim e, rezultatima radi to da zapravo nije dio kulturnih industrija na način na koji bi to bilo najlakše. Znači da koristi ono usluge kao servis ili šta ja znam, nego uvijek pokušava napraviti nešto kvalitetnije, nešto originalnije i zaobići neke uhodane putove biznisa općenito. Znači, Ukratko nisu svi, svi festivalisti kao je sve u životu, valjda postoje jedni festival, i drugi festivali, dobri festival i loši festivali opet ovisi o ukusu i očekivanjima svakog tko ih konzumira, ali ono ne bi da se stekli dojam da su festivali to, su festivali to i sad ako radiš festival i radiš to. Unutar tih festivala postoji jako velika razlika. Hvala. Uh, hvala vam. Uh... Otvaramo za pitanja iz publike, tako da se slobodno možete javiti sa svojim intervencijama, komentarima ili pitanjima što li već. E, ja bih se samo vratila na trenutak, ti si govorio u jednom trenutku o stranom kapitalu koji preuzima festivale, onda je nekako Petar htio opomenuti da je to sad neki naš zajednički novac, novac s obzirom da smo dio Europske unije. E, u stvari nije pitanje novca, niti njegovog porijekla, nego šta on s diktira, odnosno na koji način formira, formatira stvari, odnosno uvjetuje, jel tako? To je ono što je vama bilo bitno u tim suradnjama, dakle da zadržite neovisnost u smislu, ne neovisnost nego u smislu da imate pravo sudjelovat u načinu na koji će se ti festivali oblikovat a ne da postanete neki podnajmljeni servis koji će onda obavljat To bi bio posao. lakši način, ali mislim nama je stvarno iskreno stalo jer svi ljudi s kojima surađujemo su nisu nam ono, poslovni partnere, nisu nam prijatelje nisu nam ono ko je jedna velika familija. Ako mi dopustimo da, no, kako to glupo zvuči politizirano, zapravo i ako dopustimo nekoga, znači da dovede svu svoju tehniku i radnu snagu i sve to skupa, šta će ti ljudi raditi? A s druge strane, takvi glazbeni festivali su njima posao. Znači, nešto zbog čega oni postoje. Da li su to iznajmljivači razlasa, da li su to bendovi, da li su to stage manageri, da li su to artist accommodation, artist hosteri, to je ono, to je na kraju sa naše strane ispalo ove godine da samo tokom altfog festivala smo zaposlili skoro tisuću ljudi. I to nije bio cilj. On sad... Oh ali je na kraju velika stvar za zajednicu ono za posle tisuću ljudi pogotovo da danas ljudi nemaju zapravo se događa to da jednim takvim znači nekakav sakav ta entuzijazam kroz zadnjih 20 godina truce isplatio na način da stvarno ljudi koji su bili dio te scene znači danas na Outlook festivalu radi većina ljudi koja je radila 92. godine na Monte Paradiso festivalu isto godište, ista generacija i tako dalje samo što je Vjerujemo da ono smo nezavisni i da ono ne radimo pod ničim uslovima i tako dalje i zapravo sad je, su se desile nekakve materijalne uvjeti da oni nakon svih tih 20 godina što su tu od nas fakati da nekakvu plaću za taj posao za su za služili to uopće nije upitno ali to se tek da to se tek ovaj uspjeva napravit kad se povećaju kapacitete govorio o dakle o zaštiti festivala kao nekog formata socijalizacije različitih ono umjetničkih i kulturnih proizvoda naspram spektakularizacije kojoj vrlo često mnogi manifestacije osobito ako gledamo u većim gradovima i manifestacije sa nekom ono, dužom tradicijom. E, s druge strane, m, jučer je Oliver Sertić e, govoreći o festivalima istaknuo moment socijalizacije unutar same zajednice, odnosno tipa važnosti e, festivala u nekim manjim sredinama u kojima onda oni vraćaju kulturu i daju u neki tip momen, on, prostora i sadržaja za drugačije oblike druženja unutar te zajednice. Kada govorimo, dakle, o tom festivalizacija versus spektakularizacija, moćemo to na neki način tako možda razdvojiti, da li bi onda de, mogli reći da spektakula, da, da, dakle, da ti spektakli pripadaju kulturnim industrijama, u industrijama, a festivali ovim formama koje još uvijek same sebe ne, ne svrstavaju, niti su još uvijek uvrštene u to polje. Hane, da mislim da je recimo, ovaj primjer, vjerojatno Oliverov, znači, možemo reći da, da ima takvih festivala u Hrvatskoj, ne znam, recimo, konkretno, ali Film Festival, možda primjer onda sad, a to toaj ovaj drugi onda također festival kojega je Sertić uključen, to je, to je znači u Supetru. Sad ima znači takvih primjera, stvari koji su to, evo čak može biti onda ponovo što se Olivera tiče RAF, znači reviatorskoga filma. Znači, znači ima takvih formata koji su onda u tom smislu aj on anarhoidniji možda i onda jesu oni bottom-up, znači to ustinu je onda i socijalizacija ljudi, kreativaca koji se unutra bave, znači koji se bave time i koji, znači to ima jednu i ovu socijalnu jaku funkciju a moj, mislim ovi moji primjer, je, recimo znači naš festival je konkretno je, je to da smo mi recimo nekakav srednji rang festivala u Gradu, znači u, u Zagrebu u kojem ima Jako puno drugih festivala i recimo, evo konkretno koliko god, da, mislim da bismo možda mi htjeli imati više domaćega filma ili autora koji ćemo prezentirati, ali mi smo uistinu zapravo u tom smislu irrelevantni kao recimo nekakav launch pad, znači kao nekakvo lansiranje za, za nekoga recimo domaćeg dokumentaristu, da nego ne sad nekakvu domaćemu igranomu filmu. Znači recimo s te strane već možda tehnički ili u razini kompeticije, Human Rights Film Festival, ne, znači mi ne možemo čekaj da ćemo sad moć prikazivati domaću produkciju toliko što, što će uistinu svima biti, vel, mislim, puno važnije da ako je film i OLU u tom smislu skuplji ili, ili želi imati nekakvu možda kasnije, nekakvu internacnu promociju, kakva god ona bila, će pokušati da, da to igra na Zagreb doksu ili na nekom drugom festivalu. Znači recimo s te strane tu imamo znači ponovo geografski ali onda i tehnički jesu, mislim su tu razlike velike, ali ponovno, znači ovaj moment toga da um, mislim da festivali, evo mislim možda imam primjer sad odgovorim um, um, regionalno. Imamo primjer da Ljubljana ima jedan veliki godišnji festival, znači Ljubljana Film festival koji je sad završio, koji na ne, neki način pokriva skoro pa čitav filma koji, koji u, u, u Zagrebu pokriva nekoliko festivala. Ili, ili imamo također sad e, završilo Bečkovina, ali to je vjerojatno jedan ono najboljih najboljih u tom smislu filmskih festivala na svijetu, a, ali to nije kompetno, znači to je de facto nekompetitivni festival e, i to recimo grad Beč, moram priznati vjerojatno dosta financira i, i oka možda možemo govoriti da je određena ta vrsta industrije u, u Austriji ili u Beču konkretno jača. Mislim to može biti film, muzika, kako god, ali recimo da je to film, znači da to filmski festival koji po svome, po svojoj širini, doslovce se da je neka vrsta uh, kišobrana pokriva, žandrovski pokriva intelektualno pokriva sa onaj dijapazom koji recimo u nas pokriva deset možda festivala. I zato je, je, recimo jedan primjer u kojemu mislim da Znači nije sad samo pitanje festival u tom smislu da je festival možda vezan uz ne, nezavisno malo lokalno, nego zapravo onda u tom smislu je i pitanje u krajnjoj i programatorske volje. E, primjerice Vienale koliko ja znam još do sad, jedini festival kojega zapravo de facto vodi jedna osoba, znači postoji samo jedan glavni selektor. Znači i to u tom smislu ima oni u tom smislu diktaturu ukusa ali ponovno, ako mora reći, mislim, sad ono, kad bi čovjek išao pogledat što se tamo pokazuje djelonina i na Ljubljanskom ulifeju i kad se sad onda to konkretno u Hrvatskoj usporedili u Zagrebu, kada onda pogledamo tu raz, kvalitativnu razinu, mislim, to je tragično. Mislim, to je uistinu tragično, sad ne govori o nekim drugim momentima. Tako da, mislim da... Um, to je jako specifično. Mislim, znači, je, mislim geografski je znači, specifično kod festivala i tu naprosto... Mislim da e, možda je kod... Čini mi se koliko to pratim... E, recimo, znači, za muzičke festivale, danas je već došla ta situacija da u znači, 90-ih, sad, recimo, slušajući ili čitajući alternativno glazbi, ok, postoje jedna Biblija, The Wire, recimo, za znači, neka post elektroniku, da u tom momentu ja znam mislim koliko sam bi svetan prvi put valjda, mislim, možda kad se pojavilo za nekim matin koncert ili za nešto što će se dovoditi u Ksetu. Svećam se koliko sam bi ponosan kad se samo jedan put nama u 15 godina što ja organiziram koncerte se nešto pojavilo, a sad ove godine već u Vajeru u najavama na kraju uh, koncerata ili fe, internetsnih festivala već piše Yet Another Uh, music festival in Croatia. To je, je radno Znači smo došli od toga da, mislim, de facto ne postavimo od toga da je već i jete nadr star koja se događa. Da je tu, recimo, razina kompetitivnosti moram reći... Uh, to ne bi, mislim, to istoriju ne bi isključiti. Mislim da taj faktor toliko slučajnosti unutra, unutra donosi. Slučajnosti naprosto da, mislim, da neki umjetnik možda neće biti dostupan ili neki film neće biti dostupan zato što možda neko nudi puno više novaca. I s druge strane ću, ono što meni svakako je bilo interesantno to je onda što se tiče recimo konkretno filmova, mislim da oko, oko, oko muzike, ok, možda imamo samo dva primjera ljudi u ovomu ovom, znači, muzičkomu segmentu, jedna recimo figura znači, za koju stoji Mateš Kugor, recimo, a sa druge imamo Dražena Kokanovića koji je recimo vjerojatno sve ono najlošije što, ni, što nikad čovjek ne bih ti napraviti ili, ili koliko god svi trubili da je to, da je to dobro. Zdruje, staneći smo u, u ovom filmskom biznisu, ja, ja nevjerojatno, mislim, to vjerojatno da će i mene ići. Vjerojatno, ne, to je, ono ide kao rok službe, čin postanete selektor ili direktor nekog filmskog festivala, onda, mislim, onda ste već odlipili. U tom momentu ne postoji, mislim, ne postoji moment da nećete reći kako imate nešto najbolje, mislim, na svijetu. Ne znam, konkretno primjer. Vukovar Film Festivala ili Split Film Festivala. Mislim, svake godine mi čujemo tamo da smo imali najbolje festival u Evropi. Ok, dobro, sad, super, mislim, divno. I tako da postoji, znači, pored ove kompetitivnosti i te slučajnosti, postoji također u tom momentu ova jedne spontane spektakularizacije u kojemu, u kojemu će neko doći naprosto zato što je tolika potreba da se istink, znači, istakne znači, distinktivnost svoga festivala da će neko, ne znam, izjaviti, primjerit Karabatić u ne znam da on ima jedan od najboljih festivala u Europi, da je to naprosto genijalno i sad okej, okay, mislim. To je, mislim ima, ili recimo Vukovar. Znači imamo isto Vukovar čak govori da on ima, ne ovo ima najbolji festival u državi, ok, sad mislim možemo sve to, mislim i sad tako se, mislim na nižima razinama se isto se stalno to ponavlja. Tako da tu imamo i ovu jednu spontanu spektakularizaciju koja onda je vezana osobna, ali ne znam moram reći, nažalost čini mi se da to je vezano u, konkretno uz, uz posao um, direktora Finskoga festivala. <laughs> ono što, možda da se vratimo na sam početak tog izlaganja, nešto što je na, na neki način najizravnije vezeno uz ovaj grad i dosta bolna točka nekih budućih smjernica, to je pitanje Republike. Pretpostavljam da bi bilo zgodno da se na ovo uključe i sami ljudi iz rijeke. Dakle, nekog smjera razdvajanja porijekla festivala, da li, je to, da li, da li to sad postaje neko pitanje kad gradska politika pokreće neku manifestaciju i nešto pokušava usadit u sredinu, odnosno u zajednicu, naspram nekakvih inicijativa koje dolaze sa, ono, izvan institucionalnih rubova. Da li se tu sad stvara određeni tip razlike u načinu na koji se ti, ti programi formatiraju i kako u kojem se oni odnosu nalaze, odnosno oni su neminovno u komp kompetitivnom odnosu s obzirom da se ovdje ipak raspolaže sa e, ogromnom količinom sredstava koju gradska vlasti i velike institucije mogu osigurati za razliku od nekakvih nezavisnih inicijativa. Mm, što, na koji način u tom smislu e, se oblikuje neki ono bazen kulturne proizvodnje. Pa ono recimo, mislim, što je možda interesantno reći sad, mislim, za Republiku, jer to je... Znači, mi smo bili u ovima krugovima našima, mi smo, znači, za njih deset godina smo imali stalno e, i naši prijatelji iz Novoga sada stalno su upozoravali kako dolazi do monokulturalizacije i kako zapravo dolazi do gaženja i kako exit ko, ko format e, naprosto sve usisava i u, u tome momentu usisavanja nakon neke onog početno opijenosti uspjesima, brojkama, zapravo, znači i opijenosti i onda onih silnih, sad ponovno se vratimo na ove naše ove, poslovične ingleze koji dolaze na festivale i koji tu rigaju po, po, po, po, po Jadranu, na festivalima. Znači nakon te opijenosti tih prvih znači izri, izriganoga novoga sada onda jedanput je mislim ljudi poče gledati ok mislim to možda nije baš tako pozitivno i, i, i posebno kad je nakon par godina, kad je recimo ono što je bilo interesantno u tom novom sadskom slučaju kad je ekipa iz, iz egzeta da bi da bi uopće mogla taj pogon na godišnjoj razini održati je počela preuzimati druge festivale u drugim umjetnostima. A filmske festivale, onda neko, neko vrijeme će se napraviti, e, preuzeti e, kazališne festivale. I, u, u jednom momentu je bilo interesantno, znači naprosto sam grad i, sama, i sam format znači, e, jednog eventa godišnje, to je ekipi poznao pre mali, oni u jednom momentu... E, u Beogradu osnivaju, recimo, neku konferenciju festivalskog tipa vezanu uz nove medije, kreativnost, ili neku digitalnu kreativnost. To je već, u tom momentu to je to već bilo zapravo malo čudno i, i, i moglo se vidjeti da je to zapravo mašineri, uvjetno rečeno mašinerija. Ja ne mislim sad, mislim da, mislim da su oni toliko racionalni i toliko jaki da... Mislim da ima jako puno e, slučajnosti, ima jako puno ovih odluka nekoga da će kazati njima ne. Znači, to nije još sad situacija u kojemu su oni taj investitor koji će doći, evo, vi morate naprosto ući u to. Ali, znači, e, i sad u toj nekoj razvojnoj priči, gradski pročelnik iz Rijeke prije dvije godine dolazi na Šer i on potvita enfatički o kako je Šer genijalna stvar, kako je zapravo Rijeka, vjerojatno treba u nekom momentu tako nešto ponovo napraviti, mislim, ne ponovno napraviti, neki način replicirati. Sad u tom momentu imamo situaciju, ako se ja ne varam, ono tamo je na jednom od onih dokova je galep. Znači, mi imamo situaciju u kojemu se e, e, e, e, e, donoše, znači, Galep koji je tu dotegljen u, u riječku Luku, zato da bi Venju za, za jednu jako hip e, e, galeb, tito galeb, da. Znači, da ta, recimo da to tegljenje košta vjerojatno više nego budžet nekakve srednje organizacije nezavisne kulture u Hrvatskoj. I tu, mi, mi, mislim, da je to već dovoljno, ko, mislim, ko metafora mislim, o čemu mi govorimo. I onda, mislim, da s te strane naprosto e, ne znam, u Zagrebu, u Zagrebu imamo slučajeve tih gradskih festivala. Znači to će biti Teatar svjetskoga kazališta, možda sad recimo Teatar svjetske književnosti, sad imamo Zagreb, znači imamo takvih formata u kojima naprosto zna što bi rekao, mislim da, mislim da se treba, mislim, iz, iz, iz, je, mislim treba se boriti i prokazivati što, što otvorenije, ali mislim da je ono što je bitno i sad da, da dođemo na pitanje prokazivanja Pri, znači prokazivanja sigurno koje nije u ime nikakvih recimo praksi izvrsnosti, nikakvih recimo uvjetno rečeno liberalno-tržišnih praksi. To možda za muziku je tu ponovno reći specifičnije, ali u ovim drugima praksama koje su u tom smislu možda manje vezane uz pitanje tiketinga i možda nekih prihoda koji će doći u krajnjem Republike, uvjetno rečeno ovih neprofitnima umjetnostima ili kulturima praksama, Mislim da to treba prokazivati, mislim, upravo iz ove razine, mislim, ne samo pitanja, mislim, da je to nekakva hobotnica ili korupcija. Što je? Naprosto da je to u omu moralnome pa i umjetničkom smislu, zapravo da je to, s jedne strane, sranje i da je to nečasno. Mislim, jer i, onda, i on, onda, ok, recimo ovaj naš tu savjetnik iz ministarstva, on će poslije pet godina shvatiti da, recimo, da mu možda nije ok, Recimo, mislim raditi na festivalu koji zagovara Svsku revoluciju da nakon šest godine PežO, ne znam recimo ima svoj telop prije projekcije Zogaćer je ok u tom momentu, on više nije revolucionar i njemu je sve okej. Okay. Okej, okay, nekima treba jako puno dugo, mislim da to shvate, ali mislim da trebamo raditi na tome i da e, mislim da ovaj mislim, ovaj riječki primjer je u toliko recimo sad gorički konkretno o svojoj vlastitoj organizaciji problematičan jer jedan od suorganizatora republike u jednom momentu kaže to je bilo interesantno, on govori pa zašto bismo mi super da, da ona imena koja inače recimo dolazi u mamu ili u molekulu tih 20-30 fanatika super da sad zato što smo mi osigurali recimo uvjete galeba ili nečega drugoga da će tamo doći 300 ljudi iako sto ista imena, znači recimo neki predavači genijalno sad, znači tih 20 fanatika iz Mame i Molekule, oni su kao niš, oni su ok, oni su oni koji drže vodu i sve to oni omogućavaju da se to nekako ta tema promlači, ali oni zapravo u osnovi nama nisu važni, nama je puno važnije ovo nešto više. I sad to nešto više ok, ako mislim ako, ako su se dečki i cure zaigrali hoće godišnje potrošiti par miliona kuna kako god već dobijenih, dobro, ali mislim da mislim da s te strane e, e, treba možda iskoristiti tu šansu, mislim da je upravo tim likovima, se to reći likovima, da je njima jako stalo do ovoga imiđa i mislim da, mislim da upravo tu treba ih napadati, ne toliko po pitanju korupcije, ne, što sve postoji nego upravo na ovom pitanju toga da mislim da su to isto ono, mislim da to prodavanje one stvari podobno. Mislim, da i, mislim i da i da i da tu treba ovaj rečki slučaj je mislim u tom smislu najekratantniji i vjerojatno i najskuplji. Tako dakle, da tu trebamo stvarno udriti i ne se libiti to, mislim, prokazivati, jer jedan put kad provođe, pjimo, onda, će, on, onda će se samo nastaviti. Ok, to mi se želi pridružiti. Ja sam moći da, da, da moj ujak bio kapetan galeba, pokojni. <laughs> Mor narički oficer je na... bio sam na galebu koma. Ostavljajući se na Petra, mislim da to upravo jest problem festivalske forme unutar uh, naše kulturnog konteksta, uh, jer postoji predilekcija financiranja naspram festivalske forme ili takozvanih manifestacija, usporedili se to recimo sa uh, stalnim programima. Uh, naprosto sredstva, pa evo i normativi u rijeci su takvi da uh, se za uh, festivale može dobiti osjetno više uh, para nego ako se radi neki uh, tip programa kroz šitavu godinu. Uh, što onda opet povratno ima uh, učinak takav da uh, vi ne možete graditi uh, toliko uspješno ili s toliko sredstava, barem a, forme socijalizacije kakve dopuštaju festivali. A, to u Zagrebu možda nije toliki problem, ali čini mi se da u Rijeci u toliko jest veći problem što veliki udijel programa organiziraju akteri koji nisu locirani u Rijeci i koji zapravo niti ne pokušavaju graditi neku trajniju socijalizaciju, niti izgradnju a, polja a, tu na lokalu, već zapravo donose neki a, izgrađeni sadržaj i tu ga prezentiraju toliko. Republika je samo a, nastavak a, te jedne determinante koja će mi se je dosta vidljiva a, u rijeci, barem, barem u polju, Uh, novih medija, sjedim u vječu za uh, nove medijske kulture i, i, i nekako je to, čini mi se, uh, dosta prezentno u rijeci. Uh, s druge strane, uh, čini mi se da Republika uh, nije toliki izuzetak, uh, gledali se na neke festivale koje postoje uh, u Zagrebu, kao što je uh, Zagreb Film Festival ili uh, Festival svjetskog kazališta, koji su isto osnovani top down i koji su isto zapravo dodjeljeni političkim suputnicima u najmanju ruku. Dakle, to je, neki čini mi se, širi problem kulturne politike, pitanja valorizacije različitih formi izgradnje polja, izgradnje javnosti oko polja, Uh, i uh, utoliko ta stalna kuknjava oko festivalizacije, čini mi se primarno ima za referent upravo to, a ne uh, nužno, nužno spektakularizaciju ili uh, događajnu narav uh, festivala. Hvala ti. Kad smo već se uhvatili toga, Republike Rijeka i tako dalje, po meni najgora kombinacija da ljudi iz institucija zapravo odlučuju o sadržajima i kome će šta udjeliti, koliko. Čisto iz iskustva, zbog toga što smatram, čast iz i, i, i recimo, do toga ću doći malo poslije, ali naše iskustva su da koji smo primorani raditi sa ljudima institucijama, raznik da u, taj, u tim kadrovima sjede prilično nekvalitetni najčešće znači ili nesposobni ili lijeni ili u sukobu interesa ili bla bla bla korumpirani tako dalje. Nije nije bitno sad. Znači u meni uh, tu fali inicijativa nekakve lokalnih aktivista koji će možda ponuditi nešto bolje. Znači rijeka isto imala festivale. Ja opet govorim o festivalima koji kojih sam ja bio znači i tu je i Barufi priredba hartera, tamo kad je to krenulo to negdje dobro sve palo palo ovaj, pa se tu pojavila nekakva republika šta ja znam, mislim, ja stvarno ne mogu govoriti to to, govore ljudi iz ono rijeke ja mogu gledati sa strane kako meni to izgleda i ne izgleda mi je dobro uopće i šteta zbog toga što rijeka ima takvu poziciju i takav je grad da bi zapravo ima najbolje potencijale svih, ima naj, ono b, najbališe u Europi, ima, ima luku, ima sve Mislim, da bi tu mogo biti puno veći na zemlji nego što je. Sad zašto je to tako, nemam pojma. Ali ako se svodi na to da će neko iz, ne znam, pročilištva za kulturu sam odlučivati koliko para će dati, kojeg partnera će uzeti u ovom slučaju share ili exit, tu rijeka gubi najviše po meni. I to je ono što sam tijel reći, što se toga tiče. E, ono što sam se on nadovezati, da također u našem slučaju postoji uh, vrlo pozitivno iskustvo vrlo kvalitetnog i uspješnog grada sa institucijama, konkretno grad Pule, hvala Jasmina, i to je ono baš super. Opet svjesni smo situacije da se ta suradnja pojavila tek nakon rezultata. I uopće to je nepotrebno ovaj, diskutirati o tome, to je činjenica. Znači niko nas nije pratio, niti otkrio kad smo mi rasli, kada smo imali viziju, to smo sve izgradili sami u Puli je to povezano sa prilagođavanjem dvije lokacije koje su vrlo divlje i bile napuštene. To su vojne t... vrđave iz Austro-Ugarske, gdje i dan danas, kroz cijelu ljetnu sezonu dovedemo preko 40.000 ljudi koji zapravo lokacija nema niti struju, niti vodu, niti internet, to sad rekao još sto puta. I zapravo nije bitno, ali pokazali su se rezultati i napokon je grad prepozna to nešto s kojim želi ući ne znam, partnerstvo. Mi se danas stvarno danas smatramo partnerima, pričamo otvoreno o svim stvarima, problemima i rješavamo ih. Problemi se nalazi na putu i treba ih riješiti u slučaju da se želi ono preživjeti ići dalje. E, I dosta toga si olakšamo na način da često stavimo, e, prestanimo ono kukat. Znači, ajmo vidjeti što možemo napred prebaciti potencijal na pozitivu i ići realizirati ono što mislimo da bi bilo okej. Zapravo, taj nekakav pristup je dosta ovaj onako kako bi ja preporučio mnogima, zato što je danas ono čega imamo najmanje vrijeme i za sve, a s druge strane, društvo malo, društvo je javno, znači poznati hrvatski jal i zavist. Doslovno, ako napraviš jednu uspješnu stvar, dobiješ preko noći sto neprijatelja, ako ih Napraviš deset za redom puta još 100 i ono toga treba biti svjestan. I svako gubljenje vre, e, energije zapravo na nekakve optužbe, glasine koje su neutemljene, njih treba biti svjestan, njih treba imati u, u vidu uvijek, ali zapravo one ne smiju napraviti ono što im je cilj, da te zakoče u nekom razvoju i da te spriječe u onome u, na kraju krajeva cilje, da li je to festival glazbeni, da li je to ovo ono. Ako sad pričamo o tome za nas je to to, znači nam dobar doba glazbeni festival. Hvala. Pa, meni se čini, ono, slažem se s ovim što je ovdje rečeno, da su festivali zapravo vrlo različiti, jel? Znači, da nema, da bi rekao, jedne ocjene za sve i da je to uh, ključna stvar. Ono što mi se čini da je moguće neko razlikovanje iz upravo ovih stvari koje su ovdje rečeni, na neki način festival može imati neku dvo, dvo, ono, kako bi rekao, dvostruku narav. Jel? S jedne strane može biti, kako bi rekao, magla, ono, znači, za, da maskira uh, nepostojanje nečega, a s druge strane može biti u nekoj funkciji uh, tog nečega, šta god to bilo, da li je to, ne znam, neka novomedijska, kazališna ili bilo kakva scena. Znači, može biti u funkciji razvoja te cijele scene, a može stvarno zamaskirati, kako bih rekao, nepostojanje ili neki, kako bih rekao, neki negativan odnos prema toj sceni. Što se tiče Republike, ono što mi se čini da je tu vrlo važno, ono, a, mislim, meni je barem najveći problem s tim što je to zapravo a, ekscesno postavljena stvar. Znači, to nije, kako bi rekao, proizvod neke smišljene ono, politike, kulturne, jel, u ovom slučaju, nego je to naprosto neki tip, ono, kako bi rekao, ekscesa. Eto, neko se to sacijetio i napravio je. Jel, znači, izvan sustava potpunosti. I mislim da taj, da je problem sa takvim tipom festivala uh, upravo to što su postavljeni potpuno izvan uh, nekog sustava, regularnog sustava kulturnog. Znači, u slučaju Republike se radi o tome da, znači, Uh, za festival je uloženo ne znam sad koliko novaca ali po ovom rebalansu koji grad usvoje znači i pol kuna samo na programu Znači to je bez steglanja galeba i ne znam čega što, ne, znači koji su to sve dodatni troškovi. Uh, dok je Vijeće za nove medije, za sve druge programe ima 180.000 kuna jel znači taj nesrazmjer ono pokazuje kako bi rekao neprirodnost tog festivala u ovoj sceni ne bi imali ništa protiv republike kad bi se znači to vijeće raspolagalo s 10 deset milijuna kuna i kako bi rekao ulagalo u razvoj cjelokupne te neke scene ako uopće postoje jel znači Znači, mislim da je taj festival postavljen nerazvojno, odnosno postavljen je na način da, kako bi rekao, proizvede neki, neku događajnost ili spektakl, o čemu je Milad govorio. Znači, spektakl koji će zapravo, kako bi rekao, kroz samu sliku iscrpiti nedostatak bilo kakvog odnosna. Znači, to je, čini mi se, ključni problem sa tim festivalom. Druga stvar, ono što mi se isto čini poprilično, Važno kada govorimo o festivalima a, i uopće u nekoj toj kulturnoj politici u Hrvatskoj je nedostatak nekog vrijednosne orijentacije. Znači mi u principu nemamo neki tip e, bi rekao, niti konsenzusa oko nekih vrijednosti kako možemo stvari valorizirati. Mislim da uz, u, u, u odsustu tih vrijednosti, kaosu koji je trenutno prisutan, su moguće stvari jel, da se nastaju festivali svakakvi i da budu najbolji na svijetu i svaki je za sebe najbolji na svijetu, a to je jedini, bi rekao, a, jedini kriterij po kojem je najbolji na svijetu taj što taj neko to kaže. Jel? Znači nema nekog izvanjskog bi rekao, vrijednostnog sustava unutar kojeg uh, bi mi mogli tu stvar postaviti jel, na, neku, na, neku, na neku skalu. I u tom slučaju ona, Republika uh, u Rijeci izaziva prijepore upravo na toj razini. Jel. Ljudima je bio super parti tamo, na primjer. I sad je to, ne znam, mjerilo nekog uspjeha. Drugima je bio super ne znam, to što je cijeli grad bio obljepljen plakatima. Ona, znači, ko bi rekao, znači to su sad neke uh, kak, neka mjerila koja ja ne moram prihvatiti ali u principu mislim ja ih i ne prihvaćam ali ovaj je pitanje na koji način mi možemo uopće razviti onu argumentiranu raspravu kada su sve, kada bi rekao, kad su svi argumenti toliko raspršeni. Jel? Znači na šta se pozvati, di pronaći neko uporište u tome da se mi kao neka zajednica konstituiramo, jel da konstituiramo se kao na neki način ok, ono ovo nama treba ili ne treba, ali da znamo zašto nam treba ili ne treba. Toga nema i mislim da je to onaj ključni problem kako bi rekao koji je dugoročno postavljen. I čini mi se da, da... A, odsustvo tih, kako bi rekao, neke vrijednosne orijentacije nije slučajno. Znači ono taj nedostatak svih mogućih onog kriterija, uopće nedostatak neke ono svijesti o zajednici i, i uopće nekog ono svijesti kako bi rekao vrijednosti nekog znanja na kraju krajeva. U principu je Dakle rekao ne mogu reći planski, ali nekako a, sve više a, sam siguran u to da da nije slučajan, znači a da da nedostatak znači te svijesti zajednici i tog znanja zapravo omogućava arbitrarnost svih odluka, jel? znači da odluke mogu biti arbitrarne kao što je u slučaju Republike definitivno arbitrarna odluka jer se zapravo festival ono osmislio tipa u aprilu i u ono u sedmom mjesecu se dogodio sa budžetom kakav je nezamisliv bilo kome ono tko išta radi. I to, a treća stvar koja je isto problematična recimo s Republikom je znači jer stvar kako je, kako je festival organizacijski postavljen. Jer ono što je po meni onako užasno problematično je da e, festival nema organizatora. Jer nema pravnu osobu koju možete identificirati kao odgovorno za to što se događa. Odnosno ta pravna osoba je negdje recimo platforma koja je potpuno fluidno postavljena između grada, firme, exitove ili ne znam, šerove ili tako nečega i nekih niza lokalnih ono aktera, ali zapravo niko, nikog ne možete identificirati kao odgovorno. I to mi se čini da jedan, jedna je onaka negativna tendencija da vi imate, kako bi rekao, neki tip autoriteta, u ovom slučaju pročelnika za kulturu, koji uopće nema odgovornost sa sobom, jel? autoritet na neki način mora biti povezan uz odgovornost. Jel? U ovom slučaju su, je to jasno razdijeljeno, znači imamo autoritet, ali nigdje ne postoji odgovornost, Odgo odgovornost se ne može identificirati. I sad kad se ide i, i prozivati nekog za bilo šta, u principu ne, ne možete taj festival prozivati jer nemate ga gdje, kako bi rekao, uhvatiti, nego možete i po meni i, okay, i, i to je pravo mjesto gdje se treba boriti jedina e, moment je grad koji zapravo ta sredstva dodjeljuje, ali onda se e, ne proziva festival kao takav nego kulturna politika. Al, znači to je taj moment e, kako bi rekao, ali negat, mislim, meni je taj trend ono jel, tog, kako bi rekao, odsustva pravnog subjekta onako vrlo simptomatičan za, za ovakvu jednu stvar. To, to je bilo razvidno još kad, kad je festival poslagivan. Zadrži mikrofon. Zato što ono što mi se čini je možda sad neko pitanje u stvari dakle novac postoji ako je izmišljeno milijoni pol kuna za republiku, dakle taj novac postoji raspoloživljen negdje, nekako se do njega može doći. S druge strane, grad ima potrebu pozicionirati se u nekom međunarodnom kontekstu sa nekom manifestacijom i odlučuju među svoje strateške projekte postaviti neki festival, neko događanje, neki program koji će ga odvesti u tom pravcu i stavlja novac. Na koji način se može, ako izuzmemo sad ono što je Republika sadržajno, na koji način bi se to onda moglo izvest u relaciji sa onim što u zajednici postoji, koji bi bio neki ono prihvatljiv model toga. Dakle, grad želi strateški projekt koji će biti XY kulturnog karaktera od nekud sa tim i tim novcima. Što bi recimo bilo prihvatljivo v e, riječkoj sceni, nezavisnoj i institucionalnoj. Mislim, ja to ne znam stvarno. Ovaj, ono što isto je jedna stvar, kako bi rekao, da mislim da je bitno, kad mi govorimo uopće o tim scenama ili tako nešto, da, da stvari ne, ne razmatramo, kako bi rekao, da, da je to jedinstveno mišljenje. Jel? Znači, riječka koji bilo koja druga scena je vrlo često konkurentno postavljena. Znači, organizacije unutar te scene su konkurentne. ono Kako bi rekao, rade različite programe, imaju različite inter... Interese i, uh, kako bih rekao, hoću reći samo to da, da ne postoji neki onak monolit na koji se možemo reći, aha, to je mišljenje te neke scene. Jel? Znači, tu su onak različite pozicije i su stavovi. Uh, uh, Način če, o čemu ti sad, kuda smjera tvoje pitanje, po meni je taj model već postoji, to je taj model javnih potreba u kulture, znači nekog tipa natječaja i procjene eh, kako bi rekao, eh, pristiglih projekata. Znači ne, ne trebamo mi niš sad izmišljati novo, mi imamo sustav, ali problem ono eh, što je danas na dijelu, da zapravo samo vlast, znači ono, nositelji vlasti nemaju povjerenja pa u sustav, kojeg su oni nositelji, jel kako bih rekao, mi imamo situaciju da vlast izigrava sustav kojeg bi trebala štititi. Ono, I to je, tu je taj ono paradoks. Ono. Znači po meni neko taj, e, ona paradoksalno sad to ispada, ali da mi zapravo na nekoj toj poziciji nezavisne se borimo da se sustav koji je onak birokratski, ne znam kakav, održi, jer u principu to je, ta birokracija je jedini zapravo garant, da, e, jer birokracija ima jednu prednost u odnosu na ovo arbitrarno odlučivanje, a to je da ona garantira jednako dostupnost svima pod određenim pravilama, pod određenom procedurom. U ovom slučaju nema te procedure, pravila koja jamči dostupnost tog novca o kojem ti govoriš ili realizacije tog programa. Dok natječaj koji ima neka svoja pravila, procedure, jamči to. I to je, kako bih rekao, znači, u ovom slučaju ja se fakat zalažem za birokraciju. Ono, kako bih rekao, najcrniju birokraciju koja zapravo povlači jasnu liniju i uspostavlja set pravila po kojem se svi mi moramo ponašati. Ukoliko želim nešto napraviti. Ova arbitrarnost to je suprotno onom birokratskomu umu. Ono, to je znači dođe prosvjećeni vladar koji je odlučio da ne znam, sad nam trebaju novi mediji na brodu galem. Kako bi rekao i sad misli trebamo, i dio ljudi zaista je fasciniran tom prosvjećenošću, ali dio ljudi, kako bi rekao, nije, ne, i ne želi onako sudjelo za to i misli da to vraćanje u srednji vijek. Šta je, šta je konkretno Republika učinila Steni riječkoj? Da li je došlo do zbijanja redova s obzirom da do, ono se dovlači neki treći subjekt koji do, ono stvara dodatnu konkurenciju u samom ono već kompetitivno organiziranom e, prostoru? Pa mi da nije učila ništa. Ono kako bi rekao u principu posljedice Republike su nikakve. Ono. Znači, niti pozitivne, niti negativne. Raslojavanje koje je prije postojalo postoji i sada. Možda se neki ljudi jedine druge ljuta zato što su radili tamo ili što nisu radili tamo, ali zapravo se ništa spektakularno nije dogodilo. Čak ni taj sam događaj je već vjerojatno zaboravljen ovaj, u većini sudionika tog događaja. Znači, kako bi rekao, baš nema nikakvu posljedicu. To je možda i naj, najtragičnije u svemu. Evo, to je posljedica, reo. Možda samo, ne znam, ili pitanje ili neki komentar isto ovoga. Možda bi baš bilo zanimljivo čuti, razgovarati koji je neki treći taj model ili nešto između ove crne birokracije i tog ovoga, ishit, ishitrenih odluka, jer... Ovaj, ta birokracija isto tek nakon nekih ne znam, 5, 6, 7, 8 godina ili duže ili nekad kraće donosi neke rezultate ako ideš tim putem da se natječeš za nešto pa sad isto na kraju dolazimo do tog da se ljudi upoznaju nakon nekog vremena pa onda tek imamo taj da tvoj projekt sam po sebi ni nije bitan dok neko ne zna s kim priča i kako priča i onda prođe godina dvije, tri, pet dok ti nešto lagano raduckaš i već propadneš sedam, osam puta. Pa sad taj da je ovaj trenutak, da je da ne moramo biti na raskršću dvije stvari i reći da ponovno birokratski ili ovo odluka, nego baš trenutak da se nađe neki treći model, kojeg ja isto ne znam, ni, ne mogu ga ni osjetiti, ali da su ovo mjesta gdje bi trebali tu iskustvo možda ono vidjeti reč, na. I jedno. Znači ja ti mogu reći svoj iskusu, naše iskustvo čisto iskreno. Da kože, znači Miko Pankerju u startu osim što je vlast izgrava susrev, mi je nismo dali nikakvu šansu. Znači mi smo išli sa tim stavom da je, ono, vlast loša, ono, panker, anarchisti i tako dalje, i sve to skupa, jednostavno, nikad nas nije interesiralo ništa raditi, što ne možemo sami ostvariti i održavati, tražeći pomoć od institucija i tako dalje, i zapravo, tu se dosta stvari promijenilo, u vremenu kad su CLP pojavili rezultati, uvijek smo smatrali da radimo nešto što je društveno odgovorno u smislu izlaženja u javnost promoviranja neke stvari, neke ideje glazbenog festivala, koji opet nije samo glazba, nego nosi još nešto osim toga. I onda su se naravno pojavili rezultati. Onda smo postali svjestni da rezultati u financijskom smislu, plaćanja poreza koje je trenutno sa naše strane ogromni iznosi, u slučaju da se porezi za poreze, oni koji plaćaju poreze, da se izdvaja toliko i toliko za kulturu, mislim da se s obzirom na rezultati što je neko napravio, mora vratiti nazad u tu scenu. Da se pomognu oni okviri, naravno, i one inicijative koje nisu u startu komercijalno isplative održive, a vrijedne su. I tu, onda kad se uđe u to, evo, ako čujemo se jako često, znači, sa ljudima koji su na tim razinama, i zapravo uh, tu je sad dosta stvari bitno, od načina, ko, od načina komu, komunikacije, kojeg ono kreće od kućnog odgoja, doslovno, pa do bahatosti, gdje smo svjesni da smo trenutno možda potrebni mi gradu nego grad nama. Jer su brendovi festivalski takvi da zapravo se mogu preseliti negdje drugdje i da će svejedno privlačiti toliki broj ljudi. Znači, insistiramo na onome što mislimo da bi trebalo napraviti u okviru onoga što mislimo da smo zaslužili, da nam pripada tako dalje. Znači to je jedan totalno prirodni razvoj, prirodni proces odnegiranja institucija, smatrajući zbog punk literature, tekstova, bendove i tako dalje, da su oni loši zbog miliona iskustava kroz povijest i našu nedavnu povijest, kroz ono 20 godina koji svi što su nam soli pamet su vjerojatno sad po zatvorima, mi dok se svijet razvijao i prolazi ekonomsku krizu i digitalizirao sve mi smo ono dopuštali da nas laži, da nas krade, zapravo su nas vratili još 20 godina nazad i kako njima vjerovati. Znači, ostavlje, scena je prepuštena samo sebi. Ta scena je preživjela, ta scena u tim najgorem godinama se razvijala i rasla i stvarno ja mislim da vrijedi kompletna ta nezavista scena, ono, ja to zovim punk alternativa, kako god želite, ili NGO ili šta ja znam, mislim da je to najbolje u ovoj zemlji što postoji, baš zbog toga što nije ovisilo u nekom drugom, ovisilo je o sama sebi. I sad se to prebacuje u jedan odnos koji se isto ne može izbjeći sa institucijama i tu to je isto jedna žrtva i jedna borba na kraju krajeva gdje je otvorena bitka zapravo ne u nekakvom negativnom smislu, može biti u nekom Pozitivnu smislu na način da motivira, da potencira da se i tu dokažemo da stvarno se to može napraviti i da se sredstva koja se izdvajaju za te sve poreze tako dalje što se plaće opet se vratiti društvu na način koji je najkorisnije za društvo evo ovdje sad koliko sam čuo možda Republika u rijeci to nije, nisam ni znao da se radi o po kuna Stvarno sa tim, sa tim sredstvima scena koju naša bi napravila još 50 festivala koji bi pokrenili lokalne scene. I znači smisl festivala da prezentira nešto što inače postoji i okupi sve. Na jednom mjestu ponavljam da nije smisl festivala da napravi veliki vend da poslije toga nema ništa. Baš totalno to, to ne valja. Bla, bla, bla. Ima, a... Ja pitanje jedno pitanje, možda nije baš totalno sada u nastavku ove teme, znači što ne znam puno o tom festivalu Republika, ali me zanima konkretno, znači, ovaj, kada se radi o kulturnoj industriji, pala mi na pamet jedna složenica koja se upotrebljavala u Jugoslaviji, a to se zvalo import-eksport, tako nešto. Ovaj, kao uvoz, izvoz. Kaj, kaj? Sada što je? Još uvijek import, a to je bila kao svaka firma imala nešto, ta import, eksport, oro. E, sam se zanimao ovaj... Mislim, festivali su na neki način uvoz, uvoz robe, zapravo te kulturne, i isplatom Fijeva izbođačima taj novac na neki način se može smatrati kao import i odljev novaca u stranu industriju a odlaskom naših izvođača van i plaćanjem stranih zemalja našim izvođačima to bi se smatralo kao nekakav ovaj, eksport i znači, ulaz sredstava u Hrvatsku. Pa Među zanima, mislim, idio smo taj u fazi ono plemena koje se uopće koje pokušava postaviti na noge kroz te festivala da ljudi uopće vide šta je to slobode izražavanja, šta je to produkcija, glazbe, kako to treba zvučati i tako dalje, ali me zanima meni ga, da mi kažeš neki plan, recimo ne znam petogodišnji, u stvari da mi kažeš trenutno stanje, koliko je odnos, znači tog novca koji se izveze i uveze u postocima. Znači koliko naših izvođača zaradi vanje novaca, a koliko stranih kod nas u postotku, ako oprlike možeš. I da mi kažeš Festivala. I da mi kažeš, masu, u stvari može, može festival pošto znaš iznose i to. ne. I kako bi se recimo, kako bi došli do tog nivoa da imamo recimo izvođača u rangu iznad 3.000 eura, recimo oprilike 20.000 eura, da recimo vrijedi naš izvođač Prosti smo ipak na neki način kulturočki dio europe i svijeta. I masu malih zemalja isto ima skupi izvođače Koji dolaze, mislim koji su skupi oko 100.000 eura, recimo ne znam. Ne znam koliko Bjorka košta. A Island je sto dvadeset eura a island, island baš nije neka isto prevelika zemlja Znači, je, dobra, zapravo, ona je jedina, znaš? To je jedina, jel? I sa Islanda koja je uspjela, ne? Aha, ona je jedina, dada, mislim, ali u cipu, koliko bi se, recimo, šta, kako, kako proizvod, na primjer, za 3.000 euro da imamo, recimo, izvozni proizvod koji može nastupati, znači, za tu cijenu. Znači, sam se zapravo da, da, da naši ljudi nastupaju vani i cijenjeni su, ali nikad ne dolaze na te iznose koje, koje su vanjske bendoje posližu kod nas. Pa ne, treba biti svjestan situaciji i realnosti. Znači popularnost trendovskih glazbenih stilova je nešto što se u, u, u Europi diktira iz Britanije. Znači, uopće, činjenica je da su oni tu ono, stvarno monopolisti i često to nazivamo neokolonijalizam. Znači, da ono što su radili prije L sa bradovima i osvajanjima, danas rade sa glazbom. Vrlo je očigledno to Potvrditi s obzirom da oni sviraju svugdje dok njih ne svira nitko. Znači vjet ćete Engleze koji ruše ono, klubove u, u ovaj fara, u fara, u Francuskoj naprimjer ali Francuza ćete kod njih vidjeti možda dva tri imena koja su se uspjela ono, probiti i nisu u A Liga. To isto kako ćete se postaviti prema tome. Odmah da kažem da ima naših izvođača, par pojedinačnih primjera koji sviraju po desetak tisuća eura honorara u zadnje vrijeme to je od Čajkovsko Kiril Jakovski, dobro Makedonac do Du do, do, do Bioze Collective, čija sad festivalska cijena je između 8 i 12.000 eura, oni sviraju po svim velikim festivalima na kraju krajeva prvi put su otkriveni kad su napravili soundtrack za one film Jojne, ne znam kako se zove, ono, kad on ode u Vehabije pa su oni napravili mjuzu, Leon Lučev, na putu, da, e oni su tad na Berlinale učini mi se, ocvirali koncert zbog toga što su napravili mjuzu za film i zapravo na takav način su ušli nekakav glazbeni inozemni mainstream. Kod nas je situacija konkretna, ako me pitaš za Outlook festival, to te vjerovat najviše zanima ili za SISPES festival, ili koliko band može uspjet vani naš, znači mogu ti na sve odgovoriti iz čistog svog osobnog iskustva. Recimo, govorim iz tog pogleda, kao, pošto je tema kulturne industrije, da. Kao, pa onda recimo taj da se postavi nekakav parametar koji bi, koji bi stavio u odnos uvoz i izvoz. Okay. Naš, naš, znači, naš industrijski uvoz i industrijski izvoz. Industrijski, da li se to može da. postaviti u neki parametar? Pa, definitivno može. Znači, što se tiče domaćih izvođača, sad ću ti reći, domaćih izvođača koji su zastupljeni na jednom takvom festivalu, oni zastupaju oko 10% programa a znači ovaj posjetitelji koji su kupili ulaznice sa istog tog područja od kog su zastupani ti izvođači njih je duplo manje. Zato što smo mi to i izlobirali, zato što nam je to bio cilj, zato što nam je. Bil, znači i opet svi i opet ti domaći koji su kupili karte za festival da dođu na taj odluk nisu kupili zbog domaćih izvođača. Ali baš to, mislim, to mora biti razmjeno, znači nama nikad nije bio cilj, ako ćete sam, s nama raditi festival na lokaciji gdje mi radimo festivale, domaća scena mora biti uključena, inače nas to ne zanima. Inače i naša usluga, ne znam, pet miliona nečega, to, to nije način na koji mi fun funkcioniramo. A sad, A se može uvoz izvode, rekao sam ti da je ono, više od pola je uvijek... E, nije uvoz, nego je ono što bi mi rekli izvoz, ono što Angleziju dođu tu pa ono, plate, domaće radne snage, dobavljače i tako da to mi ne izvezemo, ali zapravo je ono što ti bi nazvao izvoz šta je Englezi svojim kapitalom, koji su prikupili prodanim ulaznicama po svijetu, plati u Republici Hrvatskoj više od pola uvijek na našoj strani, zato ne zbog to što su oni to odlučili, nego što smo mi postavili tako stvar. Ulaz novaca je, ali, ali to ne spada zapravo u kulturnu industriju, okay. to je novac, nego spada zapravo u servisnu industriju njihovoj kulturnoj industriji, okay. na neki način. Mislim, to, to što oni plaćaju, oni, oni plaćaju naše mi, usluge. Da, da, ali, ali zapravo ove, e, e, me zanima, jer sam promatrao dosta ima dosta dobroh uvoza, kroz te kroz te programe festivala stvarno odličan uvoz. I sam se pitao da li je moguće iskoristiti taj tu tu, tu priliku da se njima kaže glej uvezli smo uvezli smo vaše robe, ne znam, u vrijednosti 100 milijona kuna. Sada tražimo da vi uvezete naše robe u vrijednosti 10 milijuna kuna, primjer. Definitivno postoje mogućnost i ja ću reći da je tu najveći problem što mi nemamo potencijala u glazbenom svijetu trebaš se tome posvetiti, stvarno se žrtva da bi ono otišao ono, nakon ne znam koliko dugo, znači sad postoji platforma da se to napravi, mi zapravo nemamo izvođača koji bi se posvetili tome. Znači ja imam deset imena koji imaju spremno Europsku kvalitetnu karijeru, oni na to nisu spremni se posvetiti tome, jel žele sigurnost ostati doma posao tri, od 8 do 3 i onda vikendom ocirati nekakav koncert kad... Mogu kad ne idu u kino s cunom i tako dalje. Moj bend se raspala zbog toga. Moj band je, u vremenu, mogu odsvirati cijeli Japan, cijeli u Južnu Ameriku i sve. Ne, zato što su odlučili 9 to 5 i da muzika ostane hobi I to je, mislim, jako teško ovaj, se prebaciti na to, recimo. Našano, ja sam odlučio da neću radit 9 to 5, ali ne sviram više sa bendom iako mi je to bio najveći gušt, nego radim festival ili je to nešto čega mogu živjeti. A ono, sad šta ja znam. Mislim, postoji tu jako puno tih nekakvih, ali da postoji uh, prilika i da postoji mogućnosti s obzirom na trenutno realne okolnosti da englezi kolo vode i da su oni tu neokolonijalisti i monopolisti doslovno s obzirom koliko njihovi izvođači sviraju po Evropi, koliko sviraju drugih od njih. To sve skupa postoji, jer li je ovaj onda kad se stvore osnovni temelji, isto kao što i nema profesionalac u ovom poslu, tako niti nema izvođača koji mi možemo izvesti na platite. Radimo i sa Dundovom. Sad, evo, mislim, da je menželjski festival je stvarno uzdigo. Dundova koji je već u startu bio vrlo dobar izvozni proizvod, sad još tri puta bolje. I to je također ono nešto što smo mi potencijirali, predlagali, sugestirali i šta je upalilo. Ali on je jedan, a devet takvih kojima se pruzila ta šansa, su rekli, ne mogu ja sad to. Eto. Samo, mislim, na ovo valentovo pitanje, samo je interesantna stvar to kako je um, moment ulaska u EU, Hrvatske je zapravo bilo pitanje uopće, znači, kako to iskoristiti. Sad, uh, mislim, na kraju će vjerojatno ostati, sad koliko možemo skontat mislim, jas, ok, ja se sad ponove statistički vraća na ministarstvo kulture i, i, i ulogu, recimo, javne uprave u oko kulturne proizvodnje pa onda možda i, i kulturnih industrija. Toda je tri projekta koje će ostati, to je digitalizacija Kina, e, ruksak kulture, govori ministrica, a treća stvar je, koja se možda zapravo na najmanje govorilo su bili ti takozvani festivali Hrvatske po, recimo, u Francuskoj, u Švicarskoj, u Njemačkoj. Ja moram reći, ono, znači, igrom slučaja u Mami se dogodila nam pojma koliko posto tih sastanaka e, s, stranih selektora i kustosa koji su dolazili u Hrvatsku pa razgovarali s umjetnicima, naprosto zato što smo u centru grada, hvala Bogu, pa onda pa ljudi mogu tamo doći. Meni je to već na početku bilo komično, mora reći, kasnije, na kraju, a to je onda bilo došlo neki do razine medijske vijesti, kad je, ne znam, ja mislim da je to bil bi Labrović. Znači, uvjeti koji su se tad hrvatskima, na kraju umjetnicima nudile ovima, koji su kao trebali izaći, kao, sad, predstaviti se primjerice, ne znam, u Parizu, sad to još kao ima nekako, jako veliki ne, neku imiđ, neki ne, ne, ne, ne, ne, neki profit, to znači bilo za 300 eura znači 300 eura, ja mislim da niko od nas ode ko nešto organizira pa ne bi čovjeku da 300 eura. mislim to bi mislim Moram... ubi bi bi seaj ja isti čas a to su znači bili uvjeti koji su znači koje je ministarstvo za nešto što je jako puno na kraju posisalo novaca ponovo u ovom slučaju već samo je bilo ako se nevaram 10 ili 11 miliona kuna koje je bilo investirano u to tamo je to bilo znači apsolutno su bili zapravo ropski uvjeti za umjetnika koji su se tamo predstavljali to da su oni možda tamo bili predstavnikima galerijama za koji do neki od njih nikad ne bi došli Ok, to je možda istina, ali a, mislim baš bilo europski. I tu mislim taj recimo odnos je, evo meni je, morali smo reći, mislim to je te porazno za, znači za, mislim za ovu garnituru u ministarstvu da su oni to nešto što je, znači taj moment Uh, ulaska u EJ, znači od, od, iz, iz drugih zemalja zapravo bilo potrebe da se jedan dosta široki spektar kulturne proizvodnje iz Hrvatske prikaže, da su mi to napravili na onaj klasični, ono de facto birokratski, ono aparačekovski način, sa ovim znači, robovlasničkim elementima, tipa da se ljude malo plaće. Ali, recimo drugi primjer, moj je ovo, apropo ovoga, tvojega eksporta, znači, znači gdje znači je ta moment gdje mi možemo eksportirati, pa moje, recimo, iskustvo sa, sad sa ću recimo reći, sa, sa, u, u muzici je bilo to da ja ne bi uopće želi znat, sad kad smo pono kod ovih, kod ovih koji muljaju kradu i sve ostalo, ja ne bih ti znat, jer taj segment nikada nismo uvida. Koliko recimo na muzičkom bienalu su bili honorari za recimo domaće kompozitora koji se možda na način i vlastita mate ne bih htjela čuti. Ne zato što je to loše, nego znači recimo de facto se, evo taj recimo taj veliki festival recimo mogu reći komparaciji, primjerice honorari koji su neki srpski umjetnici dobijali recimo za nastupe na Bitefu ne znam, recimo također isto je jedan umjetnik, evo, možemo reći, ja, ja, mislim, ja, ja ne znam da li on sudjelovao udjelao isto ove šemi ovih raznih, recimo Darijan Kolundjana koji radi sa Pandurom. Recimo, to su nekakve stvari koji recimo uh, uh, uh, znamo da imamo našem sredinja, postoje ti neki festivali koji su zapravo de facto apsolutno ili Dubrovačka ljetna igre, koji su apsolutno lokalnog karaktera, ali su tamo honorari kao da su ti lokalni umjetnici mislim domaći, ujetno, rečeno kao da su oni svjetske zvijezde. Tako da ovih tvojih ne znam 10 i hiljada eura ti ljudi vjerojatno to za koje ne znam sad neću reći predsjednika republike ali vjerojatno ovi drugi dobijaju te honorare i onda ok onda si mislim to se, to je, je njihov eksport to je taj naš eksport. To da se to nikad uistinu osi, ne nosi nakon ne postaneš predsjednik Republike, pa te drugi iz kao neke vrste pristojnosti sviraju tu glazbu, drugje, okej. Okay. To je to je eksport, evo, ali u osnovi ovaj eksport recimo u ovom ne, ne, dijelu neke ozbiljne glazbe minimalno mislim to je ono, mislim iz te strane ovo ovo tvoje da nema potencijala da ono mislim ako ga ima onda ga se se prema njemu odnosimo robovlasnički znači da trebimo se iniš laboru 400 € okej i Laboruću, eura, okay, bili i svi bilo kom drugom to je mislim da je to mislim to apsolutno misimo svakje ono radim a to prolazi a moram ti pre to reći eh, jer eh, radim kao između ostalog lo lokalna producenta za Cultscapes koji je taj šicski festival koji ove godine imao temu Balkan znači ujedno i Hrvatsku ja sam radila Hrvatsku i Sloveniju ove, da, je je, to kolonijalistički i većinom se radi o stvarima koje nisu baš nešto niti se nezavisne scene niti, mislim, onako, mainstream stvari ali onda s druge strane ipak, ipak je su dobro plaćeni barem u Švicarskoj, ne znam kako je u Francuskoj ili u Engleskoj ili, ili u Njemačkoj u Švicarskoj su plaćeni sasvim ok e, tako da, ništo znači koliko Šta ja kako sam dobila No oni se oni su pregovarali ali oni su davali svoje svoje cijene i većinu cijene su, cijena su oni prihvatili što je meni neka ipak bila pozitivna stvar Mislim naravno Ministarstvo kulture je dao, dao, dao abnormalno puno novaca za taj, za taj festival i većina stvari se financirala od, od tog što smo <laughs> platili poreza. Ne? Ali, ali ako ništa drugo i ovi ljudi koji su išli tamo su nešto ipak dobili. Mislim osim financijskog i ove drugi dio naravno. Samo to sam htjela reći. To je možda neka ideja za to, je neki način da se to popravi. Znači da se recimo tim umjetnicima da neka motiv, da se to recimo kroz pet godina, na primjer da naš izvoz dođe na 1% uvoza, na primjer. Znači, koji bi bili uvjeti, da li, da li bi mogla možda... meni se desilo, na primjer, da su, su leze na minic, zvali par puta ljudi koji su slučajno zatekli snimke koncerta. Recimo Manchester, ne znam, bila je Njemačka isto festival, one su nas kontaktirali i pozivali nas. Mi smo imali podršku ministarstva, spremnu, kao smo, u smislu trebali smo, taj projekt prošle godine u devetom mjezicu bla, bla nismo, nego smo dobili naravno poziv, a oni radili s ministarstvom, te neke pokrivaju i troškove puta, a ono, mislim, trebalo bi biti nekakav način da se to brzo rješi i da, i da se da potpora ljudima, ipak, znaš, ono, ne znam, taj festival je bio, 60.000 ljudi je bio doseg, bend iz Hrvatske koji je dobar, svi u, si u tom bendu su glazbenici, znači svi su, dostupni, nemaju radno vrijeme od 9. do 4. Znači, to, to su baš ljudi koji su odlučili svoj život posvetiti glas, isto koji i ja, kuži. Znači, ja sam dostupan non-stop. Ja non-stop zapravo radim na tome da, da, da, da zamišljam sebe u jednom svjetskom milijevu. I taj neki moj solo projekt, i Janko tako isto radi, i ono Selić, ne znam, i Surka tako isto radi, zamišlja sebe kako putuje po Evropi predstavlja Hrvatsku, predstavlja dobru glazbu, druži se s sa stranim glazbenicima, znači da je da to jedan to su zapravo ima ima toga, Kimiko, ne znam, pa ima znači ima, na ima... tur, ima tour stanete svi u <laughs> ima ima koji bendovi. Ovaj recimo zapravo mi bi tjeli to raditi, tjeli bi se družiti sa svijetom, tjeli bi predstaviti Hrvatsku, tjeli bi ali očito ta neka platforma ne postoji ti to možeš napraviti da budeš dođeš troškovi, da budeš ne znam plaćen za taj dan, 2, 3, 4, 5 dok si na putu i da se to ostvari. Mislim, mislim da je to velika promocija Hrvatske van isto da, i, i da, da ne mora naša proizvodnja biti, naš eksport bit u tom rangu ang angleza, ne? ali recimo njemci isto imaju dobru tu industriju kulturnu razvijenu. Poljaci imaju sasvim ok, se drže. Česi nisu i u filmu i u drugim stvarima vrlo dobro to, tu kulturnu industriju održavaju. Očito imaju neke platforme koje, koje im daju jedan vjetar u leđa, kojim koje daju podršku. Znači Teško je naravno iz ničega, sam bez love, sam si isproducirao, sam putuješ, sam se, se, se trošiš, ja sam se par, par puta isto ono došao na rob živaca. Ali uz neku podršku državi da ti neko kaže ti si važan za nas. I još ćemo ti uvaliti prospekte, ne znam, turističke i još ćemo ti reći da da, da, da, da imamo taj festival u Hrvatskoj i da ćemo ti kontakte našalom. Znači, ono, mi mislim, prvo možemo biti ambasadori Hrvatske, na stranim festivalima. I uz malo rada dorade, ne znam, savjeta stručnjaka u smislu producenata, ovo te nije dobro, odjeća, ton, pazi, ne možeš tako skrati nastup. Znači, znači, hoću reći da li postoji neki način, ili ne postoji baš nijekav način, da u narednih pet godina dođemo ono 1% uvoza? Pa, znaš no što ti Teško je. Teško je. Ali, mislim, ništa ne dolazi preko noći, ali jedan ono, kontinuitet u u nekakvom trudu ono mora pokazati rezultate. Zašto govorim? Zato što kad sam htio svirati sa bendom po cijeloj Europi, ja sam to napravio i sa punk bendom i sa dub bendom. I za razliku od većine domaćih bendova to su stvarno bili nikakvi ono nacionalne grupacije da Hrvati rade Hrvatima koncerte dago nešto nego ono dvije godine za redom nova godina Radikal Dub kolektiv rasprodaje DAB klub sa 600 karata za novu godinu. Mislim i piše nam plakat the best dub band in the world one su to stavili, gledam, bilo mi neugodno, ali ono, znači moguće, to je sa ovog, sa ovog osobnog stajališta, ne postoji uopće mehanizam po meni da otkriva takvi, da recimo bilo bi realno da si ti putovni ambasador hr Hrvatske posvijeti, ti nisi to, ti možda to mogo bi da tam tamburaš ili šta, znam nemam pojma, znači uopće ne postoji, znači to je užas, to je najgore da neko to ne prepoznaje i da zapravo ti moraš raditi sve sam i da moraš imati ono, sve moraš sam biti sebi promoter, producent izvođač kostimograf, sve skupa znači nema nekog, znači uopće to ne postoji ono što mi radimo, opet ću reći sad, znači ovdje, trenutno radimo da sve što uspijemo prebacit u pozitivno financijsko stanje vraćamo nazad u domašu scenu Konkretno da li je to festivalski, onda uložimo u Sispaš. Sispaš je baziran na domašu scenu, ali nikad nije bio zatvoren nove na ove nacionalne okvire, uvijek je bio otvoren kozmo politički ili što ja znam. Drugo, sad kad smo nešto tu opet nešto skupili, uložili smo u izdavaštvo, to je moj četvrti label u životu za sad. Sve skupa do sad 45 izdanja. Kao nećemo ga zvati isto, novi klinci sve ide brže, ajmo dati novo ime, ali biti ista stvar. Ista ideja sve skupa je sad. Naravno da mi englezima non stop govorimo, ajmo razmjenu, ali gledajte, mislim, užasno je, užasno je, glupo objasniti takve stvari, ali to je kod da mi radimo festival s nekim u Kirgistanu Zašto bi oni pozivali naše bendove šta će oni iznajmljivati klub velika naval u Londonu da im dođe 25 ljudi znaš ono mi opet nemamo tako samopoznanje, niti takvu um, niti takvu financijsku pozadinu da možemo iznajmit klub u Londonu ići na rizik i dovesti cijelu produkciju i bokirati ne znam koliko 20 engleskih karata mislim, onda bi bankrotirali za roku u roku nekoliko dana ali zapravo to ide prema negdje i ono ista stvar kad se desilo sa ovaj pokritanje festivala i sa prilagođavanjem lokacije i osposobljavanjem lokacije koje je danas koristilo, kad nismo imali partnera, onda smo to radili sami, zapravo kraj krajeva smo do onog najbitnijeg momenta u kojem je sve počelo funkcionirati i u kojem se sve realizirao, smo bili sami svoji gospodari. Zapravo smo to sami razlijeli. Isto je ova stvar, znači, kontakte koje sam dobio surađujući sa englezima, koje mi oni neće praktični, praktičko praktički odradit, znači, ej, ti koristiš tog distributera, ja želim plasirati album domaćeg benda, ti mu trebaš poslati jedan mail, -o. on to neće napravit. Ali ćemo mi napraviti, jer smo upoznali istog k kontakt i upoznali smo isti taj kontakt i onda ćemo se sami dogovoriti di distribuciju izdanja, jel smo došli u suradnju sa svim tim segmentima tog posladi što ja znam. Znači, bitno je Šta je tebi bitno? Ako ti je bitno stvarno svirat po Europi ja sam siguran da ćeš svirat po Europi, Samo nećeš sutra, ali ćeš za pet godina svirati. Isto tako sam siguran da će se, ako postoji interesa, da će se povećati broj naših izvođača koji iz, izvozimo van, sto posto. Iako više to nije izvozio, smo sad svi EU. Samo, samo da se nadovede. Aha da se ponovno dođe na ovo, mislim da je isto jedna od tema, ok, dobro, sad imamo festival i, i kulturnu industriju, ali znači e, e, e, ta intencija da se u Hrvatskoj segmentira recimo, imamo Havci je osnovan, sad je nadaljen centar za knjigu, kao recimo, uvjetno rečeno, nezavisna kultura je tu isto, kao prošla dobra, je osnovana kultura nova kao zaklada, sad imamo znači, tu, tu tendenciju segmentiranja. Ja mislim recimo ovo što tebe konkretno Valen zanima, mislim da tu je problem zato što mi imamo de facto već takav centar koji se zove hrvatsko društvo skladatelja plus ZAMP i sami znamo otprilike da je to jedna umjetnička mafijaška u tom smislu ono zajednica i da nažalost u ovom segmentu, ako, osim ako nema ovaj neki ova priča da je do it yourself pristup, mislim da nažalost te što se muzike konkretno tiče nažalost se neće ništa dogoditi jer nema šanse da mislim da će se pored toga moći napraviti nešto drugo. Ali recimo da um, um, u muzici, ali Havc koliko god, mislim da je, okay, ima problematike oko toga funkcioniranja, ali da recimo da je, da je sad taj filmski segment u Hrvatskoj je drastično poboljšan. Mislim i, i, i da se to već vidi, skoro na svima razinama. Bilo da je pitanje, nažalost možda recimo ono što, što najduže treba u momentu kad je recimo financiranje nekih hrvatskoga filma ili Hrvatske audiovezone produkcije nege usustavljeno, i recimo promocija je zapravo promatična. Nažalost, ponovo je recimo evo u filmu koji je najskuplja u tom smislu vjerojatno umjetnost, moje pitanje je da nažalost vjerojatno ni jedan, zapravo ne vjerojatno, nego ni jedan film nije u zadnjih 20 godina, mislim da je pobijedni na nekom stvarno važnom festivalu. Iako imamo genijalni mislim recimo dva tri naslova za koja ne znam primjerice Crnci, Dević, Jurić, ne znam, recimo sad Bobin je ovaj film Eličić, ali to su filme koji su igrali, koji su vrhunski. Znači, mislim, oni, oni i po, po, po svemu su bi bili mogli biti pravi izvozni, ujetno rečeno produkt, reprezentant, ali oni su i u Berlinu u kojemu su igrali, oni su igrali u trećima selek, sekcijama i de facto filmovi koje niko nije vidi. I sad mi možemo to, i recimo havc, ja vjerojatno recimo sada ne gonio, ok, tu je bio Čerhibar, ali recimo pokuša da se to negi recimo pospješi, ne znam, bilo na sajamskima nekim prezentacijama, ali da nažalost da mislim da s te strane to ja mislim da to jako ovisi onda o, konkretno o kojoj, kojoj su umjetnosti radi. Tako da tu, evo, muzika, ja mislim da, nažalost, moj ispustvo da s ove strane, i što se recimo pod, pod glazbom ili smo i pod festima financira da, da, da, da je to tragično. I da, ne znam, recimo da ja, primjerice se sad, apsolutno jedan mali segment muzički koji radim, to je nekako eksperimentalna elektronska glazba, da mi nikad, osim jedne godine, u 15 godina nismo dobili novce, tisuća kuna za organiziranje takve vrste glazbe. To je, i, i, I da se zapravo uopće treba govori da je to glazba, da to nije nešto drugo. Tako da mislim da tu, nažalost, muzika loše stoji, ali ponovo pitanje da li ćemo mi onda u toj sad receptu segmentiranja kult, ovih umjetnosti i kulturnih industrija specifično, da li ćemo, mislim, da li je to... Znači, očekajno sad postoji volja da se tu ide, mislim da li možda bi se već sad, naravno na, ne sad u ovom momentu, trebali pitati da li je to baš onda, da li je to baš to. I znači, mislim da li trebamo baš polagati u cijelosti na, da samo u takav model. Jer mi se čini da onda, nažalost, ponovo, dosta smo mala zemlja, da onda, recimo, spuštanje razine financiranja ili brige za neki, recimo, segment primjice filma, knjige sa, recimo, razine Ministarstva kulture na, na niže razine može, nažalost, samo značiti da je u tom smislu još taj sukob interesa u kranjolini i havci za hrva i to važi koliko znate. Mislim, pitanje stalno, da li se ti u sukub interese, ne, da se to, zapravo to samo spušta na nižu razinu i zapravo da ona još postaje neki način upepljivije. Tako da, ovdje imamo ponovno problem, mislim da smo zapravo jako mala zemlja. To je ono što ti još reći, treba biti svjestan svojoj veličini, treba biti skromano no, i treba da bi dešto dobio moraš i dati. Da smo, mi prosv, da smo mi prosvirali cijelu Europu smo napravili tako što sam i ja na naš jedan koncert koji smo dobili vani organizirao 15 doma u puno, na puno manjoj sceni, su puno manja para, zapravo bendovi sa puno većih scena, sa puno većih zemalja su kod nas dobijali isti broj koncerata, isti ti financijski iznos, financijsku nakladu za zato koliko bi mi dobili u Njemačkoj koji, ili Italiji, koja je, ne znam, 10-20 puta veća i ne znam koji bolji standard ima. Znači, treba biti tvarno ono i, i to sve još ne reći samo. Što ću se reći? Boje da. Ok. Uh, ako nema više intervencija iz publike, uh, završit ćemo ovaj stol.